kis reklám, hogy ne várd a májust. Én például azért nem köszönök műsorok elején, mert egész gyerekkoromban azt mondta apukám és anyukám, hogy köszönj a bácsinak. Végre van egy hely, ahol nem köszönök. Akinek nem tetszik, beszélje meg a szüleimmel. Ahhoz előtte meg kell, hogy halljon. Arról meg Reményi Kálmánt kérdezzék, hogy miután állandóan az evőeszközök használatára tanítottak, én csak kanála leszem. Ezt még a honvédségnél kezdtem. Amit üdvözítő módon a politika megszüntetett, mármint a sorkatonaik szolgálatot. Sem ma, se holnap nagyon sok betelefonálási lehetőség, nincs kérdezték, tudom, hogy én ezt mennyi ideig bírom, hát legfeljebb találkozom hamarabb a szüleimmel. Van új 168 óra, képzeljék el. Tulajdonképpen ott az emberben a kísértés, hogy felhívja Mester Ákos, de... Azért jó, hogy tévén is adnak, mert amikor így csinálok, a szövegben nagyon nehéz. Ma nem hoztam ezt, De mindjárt izé lesz, hogy is hívják, ilyen kompatibilizen, ez ilyen, izé ez ilyen fialaféle lift zene, amit most hallanak, amit eredetleg valószínűleg nem annak írtak. De nálam a liftben szólna, de nálam nincs lift Pontosabban a házban van lift mert egy fantasztikus házban lakom De miután a lakók elhanyagolták Annak a rendbetételét És volt egy kötelezettség Hogy x idő után Azt a liftet, amit nem tartanak a karban Azt ki kell vonni a forgalomból Abban a házban, ahol én lakom Van egy fantasztikus lift, ami Ki van a forgalomból én egy kis Magyarországban lakom, miközben önök és én is egy nagy Magyarországban lakunk, nem abban az értelemben. Van, aki a 15 millió magyar miniszterelnöke, én a nem használt liftek országában élek. Szórakoztató. Csak amikor éppen be akarna szállni az ember, akkor gondol arra, hogy. There and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your My ruler. ruler. Yeah. Oh. If you want a clean thing. Loud and proud, the way we like it, baby. So, uh, let's try and top all the other nights, okay? we're gonna see uh, if we could take it to another level we know you know most of the words thank god because i forget them sometimes But anyway let's see how loud you do here Öreget. Azt hiszem, hogy elsője az uh, hétfő volt, akkor második ket, a kett, harmadik a szerda, akkor a negyedike van. Ha minden igaz, akkor 2021 február 4-e van és csütörtök. A pontos idő. Háromnegyed hét lehet valahol. Igen. Előveszem a telefonjaimat, tudják? Több telefonom van, mint fülem. Ami mindig jobb, mint hogyha azt mondanám, hogy több telefonom van, mint fogam. Kicsit hangolódom zeneileg. Aztán nagyjából 6 óra 50 valahánykor. 6 óra 51-kor kellene, de az korai még. Elkezdek műsort vezetni. Ezek most itt a hangolódás és a bemelegedés pillanatai. Ami a bemelegedést illeti. Hát én egy olyan korosztályjal vagyok itt együtt. Addig jó, mi Kádár él, akik nem ismerik azt, hogy egy autót be kell melegíteni, vagy hogyha bekapcsolnak egy televíziót, az csak percek után ad képet. Valamikor nagyon büszke voltam, hogy a Kéfei átlag átlagéletkor az jóval az én átlagéletkorom alatt van. Ezzel együtt se a huszasok hallgatnak. A ha húszasokkal beszélgetek, főleg nőkkel, akkor azt mondják, hogy igen, ismerjük a fialabácsit, már a játszótéren őt hallgattuk a nagymamával. Érdekes módon hogy sosem nagypapával hallgatnak, hanem nagymamával. Erre aztán fel lehet ébredni. 2021. február 4-e csütörtök van a pontos idő, 2 perccel múlva 35 hét ez a kéfeje, minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes. A netezzük, valamint Fialaj János 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott agymenéssel, tele termék megjelenítéssel. Egy jelentés egy virtuális árvót annak a reményében, hogy önöknek ne teljesen irreális képük legyen a valóságról, ez egyébként teljesen reménytelen, mert mindenkinek van egy teljesen irreális képe a valóságról, és azt, mint egy herendi porcelán úgy őrzi. A közelében nem enged engem. Én oda a maga módján, felteltően nem egy kalapáccsal, de mégis ezt feltételezik rólam. Tehát ez egy ilyen kuruc nép miniszterelnökor tudjuk, miket kell legalább. Van egy telefon is, ahol el lehet érni, óvattal forró vagyok, meg rázok is. 0619 111 168 0619 111 168 Feltehetően valami tűzi játék lehet. Rövidesen előjövök az agymenéseimmel, aztán felhívom Pálinkász-Szücs Robertet, aztán felhívom Niedermüller Pétert, aztán felhívom Györgyevics Benedeket, aztán felhívom Füries Balást, aztán nem hívok föl senkit. A mai műsorból fájóan hiányoznak a nők. és most már hagyjuk abba. Felgyorsítottam az időt. Csak hogy mutassam, hogy mi mindenre vagyok képes, drága barátaim. Még nem mondtam önöknek, hogy reggel 7 fok volt, amikor kiléptem otthonomból. Madár csicsergés volt, ezt nem tudom megmutatni önöknek. A 7 fokot se tudom. Ehelyett mutatok önöknek egy ilyen P-márkájú pulóvet, ami nekem tetszett, de a honpolának nem. Kérdezhetném, hogy önöknek tetszik-e, de a műsorra a szellemiségét tekintve még nem emelkedett ilyen magas színvonalra. Hagyjuk meg a reggeli című RTL Klub magazinnak. Ha azt kérdezik, hogy Szabó Zsófi, Peller Marian és én ugyanabba a szakmába tartozunk-e, arra a válaszom az, hogy nem. És erről nem Garami Gábor és Pampet Gabó tehet. Erről az RTL klub tehet, akik megengedik, hogy ilyen műsorvezetőik legyenek. A vendégeket az ember nem válogathatja meg, mint a barátait. Mint a rokonait. Mint a műsorvezetőit, azokat kedves Kolosi megválogathatja. Heller, Marian és Szabózsó finálam nem sok füvet legelne, barátaim. De szórakozni nagyon jól lehet rajtuk. Kicsit kínos. De nem lehet minden reggeli műsor székely káposzta. Azt szándékom, hogy nem minden műsor fogok megtölteni riportalanyokkal. Mert azért abban reménykedem, hogy a hallgatói és nézői ridektartástól függetlenül, sőt éppen ezért, hogy megvívjanak az én akármimért, azért majd előkerülnek az odújaikból és jelentenek, Nekem oda az árbozkozásárba, hogy önök mit tapasztalnak a világból. Ha egyébként nem tapasztalnak semmit, akkor lehet egy olyan műsor, amikor itt csak zene szól. Ez ma is holnap nem lesz így, de a hétfőt még nem látom biztosan. 1911-168, rövidesen odaadom G. Ádámnak ezt a szöveget, hogy vigye be, és majd valahogy írják rá a 168 órára ismeretlen szerzőtől. Nagy sikert aratott, ezért ismét felolvasom. Magyar abszurd, ez egy nagyon furcsa ország. Száz év távlatából kiderül, hogy a vesztes háborúit is megnyerte, vezére nemzeti egységre hivatkozik, akkor, amikor a nemzet még soha nem volt ennyire megosztott. Ebben az országban semminek nincs gazdája, a külügyminiszter vásárolja a lélegeztetőgépeket, a belügyminiszter irányítja az egészségügyet. Az országos tisztifőorvos egyik nap bezárat egy kórházat, amit másnap az agrárminiszter kinyittak. Az alaptörvényt, ami megbélyegzi a másságot egy meleg férfírja, aki egy tiltott összejövetel után RS csatornán menekülés közben elfog a rendőrség, egy hátizsákkal benne kábítószerrel petőfi díjat kap. A színbűvészeti egyetem élén egy gépesített lövész áll, erre még visszatérek. A miniszterelnök helyettes háziállatokra vadászik, a keresztény erkölcsiség jegyében kufircolnak egy Adriai jakton. A miniszterelnök katonai géppel jár foci meccsekre, a kormánytagok pedig helikopterrel ebédelni. Törvényben szankcionálják a kábítószerfogyasztást, de az orruk alatt időnként ott van egy diszkrét fehér csík. Ebben az országban a szövetségeseket ekézik, de az állítólagos ellenfeleket dicsőítik. Itt tíz parancsolattal gyúgyítanának, de a pápáról azt állítják, hogy egy demens vén ember. Itt úgy indítottanak egy zöldváros projektet, hogy Kivágnak egy erdőnyi fát, a minimálbért megadóztatják, de a százmilliókat milliókat kereső focistáknak adómentességet biztosítanak. Hapszó a kommunistáznak, miközben akadnak olyan kormánytagok, akik tagjai voltak az állampártnak vagy a kisnek. Itt az ország leggazdagabb embere sötét, mint az éjszaka. Ebben az országban szemérmetlen hamisítják a híreket és a történelmet, Erre is visszatérek még, stadionokat építenek iskolák és kórházak helyett, háborús bűnöseket rehabilitálnak és emelnek be a nemzeti alaptantervbe. Vannak 100 Két egy diktátor vagonjának a felújítására, de alak, alig akadt pár fillér a független színházak működésére. Itt minden héten áldozatú esik egy nő a családon belül erőszaknak, közben egy politikus nő arra szólítja fel a nőtársait, hogy merjenek kicsik lenni. Miközben ebben az országban több százezer munkahely szűnik meg, a vezetői azt kommunikálják, hogy egyre nőnek az átlagfizetések, és ebben az országban még két millió a minden fenntartás nélkül elhiszik, vagy egy kicsit többen. Itt van áldámára. Ami a Turul emlékművet és Pokorni Zoltánt illeti, megfogadtam, hogy nem írok neki több sms -t. végül is nem most tovább, nem egy lány akinek a kegyeiért áhítozom, minden esetre elképesztő rózsózásba kezdett egy és ugyanazon témával, ez látszólag a turúszobor, valójában a múltunk, benne az ő édesapja és az ő nagyapja, az én apám és az én nagyapám, csak másféleképpen, valamint Bauer Tamás apja, akit valamiért közel sem kezelnek annyira megértően, mint ahogy most a pokorni családot. Ezzel kapcsolatban fel is hívtam Bauer Tamást, és egyáltalán nem kizár, hogy két huszadik századi sorsot ő fog egybevetni miközben igazán érdekes az lenne, hogyha ott ülne Pokorni Zoltán, itt ülne Bauer Tamás és beszélgetnének egymással, de erre nem fog sor kerülni, mint hogy nem fog beszélgetni Pokorni Zoltánnal sem, aki rövid időn belül megjárta a hírtévét, az ATV-t, a online-t. szerintem gyakorlatilag könnyebb elmondani, hogy hol nem volt, mint ahol volt, például itt nem volt, amit ennek a rúcsúzásnak a menetében megtett, Hát arra egyetlen egy szó van, ami egyébként egy olyan reggelbe, mint ami a Kejfe belefér, beleférés pontosan kifejez mindent, az a méltatlan. Méltatlan mindannyiunkra nézve, de leginkább a Pokornira nézve és azon riporterekre nézve, akik egyébként hagyták ezt a rózsót végbe menni. Semmilyen jelentősége nem lenne a történetnek, hogyha mindez, ami közelmúlt történelmünket ne érintené. Közelmúlt itt kérem szépen 44, közelmúlt 56. Van, aki persze a távolabbi múltban vészel, de nem lehet mindenki Kásner Miklós. Hangoljunk pálinkásra, pikóval. Halkan megkérdezem önöktől, hogy ehhez mit szólnak. Ehhez a... mondanám, hogy esti meséhez, de egyrészt reggel van, másrészt nem mesegyermekeim. Az egyetemi autonómiáért küzdő hajdan diáként elkeserít, írja Piko András a Facebook oldalán, ami modellváltást címén az egyetemekkel történik, ahogy elkeserít polgármesterként látni a Józsefáros szívéből kitépik azt a színház és filmvészeti egyetemet, mennek hallgatói bátor tiltakozásokkal példát mutattak az egész országnak. Az egyetemek magánalapítványoknak való privatizálása felszámolja a tanszabadságot, megszünteti az egyetemek autonómiáját. A hallgatók az oktatók az egyetemi közösségek a kinevezettekből álló kuratóriumok kiszolgáltatottjává válnak majd, ahogy az eszefe esetében is történt. Ez a több száz éves egyetemi autonómia szétverése az egyetemes és magyar kultúra egyik legfőbb értékének rombolása. Magánvélemény nem különösebben gondolkodom másféleképpen, ennél kicsit szofisztikáltabban nem is vagyok polgármester, nincs is Facebook posztom, meg hát van módom erről emberekkel beszélgetni. Menjünk tovább. A Színházis Filmészeti Egyetemnek otthonadó önkormányzatként kötelességünk hogy minden rendelkezésre álló eszközzel jelezzük, hogy ez a rombolás elfogadhatatlan és Józsefvároshoz méltatlan. Oké. Okay. Ezért előterjesztést nyújtott be a képviselő testülethez Dr. Szarka Gábor Józsefárosi Becsület keresztű kitüntetésének, kitüntetésének visszavonására. Hogy mi van? Hogy tessék? Mert pontosan tíz évvel ezelőtt a Nemzeti Kosszolgálati Egyetem Józsefvárosi létrejöttében játszott elévülhetetlen érdemei miatt szavazott meg az akkor képviselő testület. 2020-ban Szarka Gábor elfogadta a Színház és Főmészeti Egyetem fölé kinevezett kuratórium felkérését, az egyetem kancellári majd ebben a minőségében szerepet vállalt a Színház és Filmvészeti Egyetem autonómiájának törvényeségi szempontból is megkérdőjelezhető felszámolásában, a tiltakozó hallgatók jogainak korlátozásában és fenyegetésével, majd a Józsefvárosban működő Széttelepítésében. Az SZFS szétverésével pedig nem csak egy iskolát szüntettek meg, nem csak az intézmény autonómiáját számolták fel, hanem egy több évtizedes művészgenerációkat összekötő alkotóműhelyet és egy Józsefváros számára pókolhatatlan játszóhelyet az ódri színpadot is. Ebben a rombolásban elévülhetetlen érdemei miatt álláspontom szerint Dr. Szarka Gábor a Józsefvárosi Becsület kereszt kitüntetésre érdemtelenné vált. Az erről szóló határozati javaslatot a járványügyi veszélyhelyzet felódását követő első ülésén meg a József önkormányzat. A képviselő testület, ami tehát azt jelent, hogy a polgármester nem él azzal a jogával, hogy itt helyzetben önállóan is dönthetne, pedig én azt gondolnám, függetlenül hogy milyen beszélgetés zajlik majd Parakovács Imre és Piko András között a klubrádió összes frekvenciáján, akkor már egyszerű lenne, hogyha ezt így ha, ha már ez a gondolat felberült benne, akkor veszélyhelyzet ide, veszélyhelyzet oda, de inkább ide ezt a döntést meghozná és ezt megcselekedni. Nem kéne a képviselőtestületet ezzel zavarba hozni. Engem nem hozott zavarva, én Szarka Gáborral beszélgettem, nem az én világom, ha egyszer 2000 nem tudom hányban kitüntették, odaadták neki a Józsefvárosi becsületkeresztet, arra lehet, hogy érdemtelennél vált, de ahogy más kitüntetése vontak vissza az elmúlt időben, miközben az illetőt az újabb kurzusok valamivel kapcsolatban érdemtelennek találták, én azt gondolom, hogy ezzel előállni a Józsefvárosnak példa, de nem jó 0619 9 168 figyelnék, ha van mire, emberek, ébresztő. Hahó van. Központi haó. 061 111 168 Én el fogom viselni a csöndet, összegyűjtenék 10 szavazatot. Egyetért, nem ért egyet. Egy-egy mondat hozzá. Aztán felhívom a pálinkás nem ez Jó ötlet visszavonni szarka Gábor József városi becsület vagy sem. 061, 168. Én csöndel jelzem a várakozásomat. Nagyjából 7 óra 14-kor hívom fel a pálinkást, addig van időnk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én nem vonnám vissza, nem azért, mert nagyon szeretem Tartozából, de nem ezzel kéne most törődni. Köszönöm. Egy szavazat nulla hat egy, kilenc, Jó reggat. Jó reggelt! Jó reggelt, nem jó. Köszönöm. Gergő, nagyon zúg, ez a fejhallgató, ez nem zúgott ennyire. Jó reggelt! Jó reggelt! Visszavonnám. Mert? Hát mert tartan ez az egész a kerületre nézve, amit csináltak ott az összes És akkor és is. És reggelnest... És amikor méltó volt rá, akkor azt átírja így a történelem? Hát erről nem tudok, hogy miért szóljon. Rendben van, rendben van, ez már önt nem érdekli. Jó reggelt. Jó reggel, és viszem Köszönöm. 06 19 111 168. A zöme még hátra van, már mint a 10 Én kivárom. Nekem van időm. És ha nincs fontos dolgokra, akkor is van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Önben elemet kéne cserélnem? Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem vonnám vissza. Köszönöm. 061 Jó reggelt! Jó reggelt! Nem jó ötlet! Miért? Mert 10 év után visszavonni, az nekem nem jön be. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Miért? Jó reggelt! Nem vannám vissza! Köszönöm! azért majd itt az új telefonon gondolkodni kell, mert az elmúlt időben nem beszéltünk róla, de sok mindenre jó, és sok mindenre nem. 061 9 168 1234 ez már a nyolcadik telefon lesz. Jó reggelt! Jó, jó reggelt, reggelt kívánok! Igen. Nem, ér nem értenék egyet a visszavonással. Köszönöm. És ön? Jó reggelt. Jó, reggelt. jó reggelt! Nem vonnám vissza. Ön átgondolja-e, át tehát mit mondana a Pikónak, hogy miért gondolja ezt meg, és akkor a fiala nem működik közre, csak legyen szíves, mondja el, hogy mit mondana neki, hogy ön szerint ez miért nem jó ötlet. Hát igen, beszélni nehéz, mondta Pécsi Blanka. 1-2-3-4-5-3-4-5-6-7-8-1 telefon, az a tizedik ugye olyan, hogy a tizedik te magad légy, olyan nincs nem annyira zúg hát végülis éjj bogár neki megy a falnak nagyot koppan, aztán elhallgat még egy telefonálót várok ide az akolba a nyáj melegéhez 061 az én telefonommal nem lehet szavazni de megnézem mit küldtök Igen, hát én is sajnálom. Hát bevárom a tizedik telefonálót. 061 911 Érdemben már nem fog változtatni a szavazás állásány, 8-1 az arány, de ha azt mondtam, hogy 10, az nem lehet 9. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Túl sok mindent kellene visszavonni, ez nem ott azt nem szónyol, tudom. Azt megtenné azt, hogy válaszol a kérdésemre? Mondom, túl sok mindent Elnézést, azt mondjam, mondani, ez nem tesz, nem forod. Igen, vagy nem? Nem. Helyes. Nem volt könnyű a hölgyből kiszedni, de hát az ember idővel lelassul, ezt magam is érzem. Hát 9 arányban úgy döntöttek, de hát nem azért vagyunk mi, mert mi Piko András lennénk. Köszönöm szépen, több telefont nem várok, de azért meghallgatom, ha már telefonál jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem, rossz ötlet! Igen. szerintem se jó. Igen. Igen. Így néz ki az új 168 óra. Önök termékmegjelenést látnak. Semiben sem emlékeztet az előzőre. Hosszabb termékmegjelentést látnak. Mondanám, hogy termékmegjelentést hallanak, de ha azt mondom, hogy nézzék meg a 168 órat és online hallgatnak, akkor ezt nehéz megtenni. Jó reggelt! How? Jó reggelt! Jó, Jó reggelt. reggelt! Nem tudom, volt-e már fizeték, mert még régi számot hittem. Nem számít, mondja, figyelek! Minde, ja, minden ö... embert meg kell be. Én senkit nem hagyok ja, az hát, útszélen. Ez én... <laughs> világos. Hát, vagy a szarkás, hogy a kereszték ő visszahívnám, de hogy miért? Hát azért mert sok volt a a és sokkal, a, a, a sokkor, legyek már nem. Ennyi végül is. De most nem értem, Még, hogy hát. ő azt mondja, hogy visszavonna a kitüntetését? Ö, igen, ö, de csak azért, mert sokan mondták, azt, hogy nem vannak. Én ezt két, értem, a... oké, rendben van, hogyha véletlen Aj. nagyon sokan szavaznának 2022-ben az ellenzékre, akkor azért én arra szeretném önt kérni, hogy csak azért, mert sokan szavaznak az ellenzékre, ön szavazzon továbbra is Orbán Viktorra, és hogyha nyer Orbán Viktor, szerintem ön, tehát ő önt nem fogja más vonatkozásban az szélén hagyni, tehát ez a logika és az ön hangja, azok némi diszkrepanciát mutatnak, diszkrepanciát az idegen szóvak szótárában megtalálják. Hogyha ezt most mutatni lehet, a diszkrepancia az egy ilyen széttartás, ami arról szól, hogy az ön életkora és az ön által megfogalmazott gondolatok hát nem mutatnak igazán azonati, azonos halmazatiságot, de hogyha önből Orbán Viktor így váltja ki a dacosságot, mint belőlem, és ezáltal lesz tínédzser, akkor rendben van, ne legyen ez visszavonva. Nem túl logikus, de hát miért kell az embernek állandóan mindenhol logikát találnia szerintem az teljesen fölösleges van hogy fölírom magamnak az emberek telefonszámát előre és van hogy nem mint tapasztalhatják a mai nap az utóbbi eléggé el nem ítélhető módon a pálinkás telefonszámát nem tudom kívülről pedig ma már ötkor beszéltünk ki korán kell pálinkás szűcs Robertet lel ez nem volt egy jó poén Péter, most nem fog veled beszélni. Azt sem tudom megoldani, gyerekek, hogyha valaki telefonál, akkor nekem hogy lehet telefonálni. Tehát ezt is meg kell oldani, mert ez így nincs jól. Nem. Ez így nincs jól. Jó, valaki segítsen nekem abban, hogy én tudjak telefonálni, mert erre nekem nincs időm. Ez a telefon pedig arra jelen pillanatban nem alkalmas. Ne fogadjak telefont, én szeretnék telefonálni. Jó, tehát ezt találjuk egy ilyet, hogy hogy csinálni. Igen. Jó reggelt! Hát figyelj, mint reggel valahol a. hol vagy? Jó, de. Nem. Így vagyok, így jó vagyok, a házad, Értem, de nem kihangosítóval vagy? Várjál, fejhallgatóval vagyok. Ne legyél fejhallgatóval. Am jó, akkor várjál belőttek a másodszakot kére. Jó. <kül> Mert uh, most érkeztem meg. 7 és... óra 16 a perc, a perc a... van, 2 percet késkem is. Igen. Hallasz? Jobban. Jó, nagyon Azt mondja a brit média hírigazgató Trencsény Dávid, csak olvasom az impressumot, megbízott főszerkesztő Makai József, főszerkesztő helyettes Kárpáti János külpolitika, felelős szerkesztő Pálinkás Szűcs Róbert. Te eddig máshol voltál? Igen, eddig máshol voltam, csak a korábbi gyáram a is, és aztán aki megszokott, hogy egy a alapnak, azt kapva kapott az alkalmat, és minden a dolgoztunk már együtt. Azt mondta, hogy hogy egy egymás tenyerébe, és segítsem a alap elkészítését, és egy múlt csütörtök óta már ennek a ki lapnak az elkészítésében vettem részt. Aki egy megváltozó lapnál dolgozott már élete folyamán, azért az nem mindenkivel következik be, az tudja, hogy egy hét alatt sok mindenre ő nem tudja rányomni a bélyegét. Magyarul, hogyha ennek a lapnak a pozitívum, pozitívumairól, negatívum, negatívumairól beszélgetünk, egyik se alapvetően a tekezed munkája, hiszen egy hét alatt ezt nem lehet megtenni. Ezt többé-kevésbé jól látom? Hát, többé-kevésbé jól látom, hogy egy hét alatt nem lehet hanem három nap alatt a, a, a, a rendelkezés, amit elmondom, a, Vasárnap éjfőket eh, dolgoztam már. De szerintem vállalom a alapot minden designjával uh, és minden pozitív Nem állítanám, hogy minden szempontból kiváló a vonal. Mutatom a nézőknek, a lapot, a hallgatóknak, ez különösebben sokat nem mond. Neked hogyan tetszik a külalap? Hát én imádom, tehát, hogy azt a, a korábbi dizájnnal, a korábbi. A korábbi hínapszerte, meg úgy általában a Magyarország hegynapok hínapszerte, ezeknek a nekem nagyon tetszik. Tehát felvállalta a hogy nem portéval, vagy eh, ellátta a, a lapot, hanem egy grafikával, és a grafikának igazából nincs is. Tehát ha megnyitom, akkor nincs napon a hínapon a grafikának, ez megáll, a szerint önálló e, alkotás, mint egy alkotás, mint egy kis csabban, de hát egy ilyen folyamatosan változó gyakorlat abban a kulban, amiben a, a grafikusok vannak. Nincs eltönte, hogy ki lesz a, a jövő hét. Minden héten kírjuk egy pályázatot a, a grafikusoknak, és aki a legjobb, az, az a szellasszínnak ezt nagyon jó, hogy mondod, ugye volt egy idő, amikor a HVG-nek a címlapjai kín voltak az utcán, az önmagában egy történet, ahogyan onnan elkerültek. Igen. Igen. E, hogyha ezt a címlapot látnám, és nem, látom, nem látnám hozzá a 168 órát, a feliratot, akkor biztos nem tudnám megmondani, hogy melyik lapnak a címlapja, ami egyszerre pozitívum és egyszerre negatívum. Uh, hiszen egy megújuló napnál az, az kifejezetten jó, hogyha nem tudja az ember hova rakni. Az már egy másik kérdés, hogy uh, némi uh, gondolkodás után rájövök arra, hogy ez nem egy űrrakéta, csak űrrakétát mímel, ez valójában egy injekciós tű. Igen. Ez egy orosz vakcina talán, miközben a Holdon az amerikai zászló van. Igen. Uh, én én mondanál, inkább, hogy kínai uh, az a vagy az a, a, Igen, kínai, a kínai igen, a... igen, igen, igen, igen, igen, teljesen igazadva. Rosszul, igen, a füles magazinban biztos nem nyernék ezzel, igen, hiszen hiszen itt csillagok vannak, ez nem az orosz. Látod, milyen jó, hogy beszélgettünk? Igen, teljesen van. Teljesen igazad van. Menjünk, hát, menjünk. Azt, hogy... Igen? Hát azt, hogy figyelj, hogy ott van az újságosnál éppen tegnap egy például álltam sóltal, és kétegettem a lapok -címnakát. És elképzeltem, hogy ez ott lesz ma reggeltől, és eh, hát legalábbis fel kell, hogy az érdeklődést, eh, az, hogy mi ez. Eh, és, és talán az emberek, és aztán honnan hát, belefutnak cseménydénesbe, eh, tehát ha megnézed akkor három eh, naptal is van a lapban, az eh, annak köszönhető, hogy hogy Az a grafikusok, aki fel volt a kérdés kíra tervezésre azok egy több témához ki. Tehát például a Liking riporthoz a, a, a grafita, az egy rapidottál egy kedetében egy, egy, egy, egy, egy, egy Jó, figyelj, utána a veled folytatott beszélgetést nem szeretném ö, a Rejtvény rovadban tovább folytatni, Igen, átmenetleg, átmenetleg megszakítom, és visszahívlok. Bugni-bug. Na nézzük, hogy jobb lesz. Igen? Talán jobb. Azt kérdezem tőled, hogy te korábban a 168 óra olvasója voltál-e? Jellemzően nem. Miért nem? nem mert, mert, mert hogy, hogy, hogy olvastam, tehát én egy internetes portálnál dolgoztam. És Az a, a Rigónál. A... Igen, igen. Itt, e, e, tehát én rengeteg két és rengeteg teszít olvastam, e, olvastam e, szivatásszerűen napközben. Természetesen volt olyan szakasz a 188-en, amikor olvastam, és van is olyan, amikor lap temmélytem a, a, a másik munkahelyemen, de hogy, hogy nem voltam előfizetője a lapnak, a kezembe került, és láttam, de nem voltam mi lenne, ha az űrutazást a telefonod körül? Robi! Én vagyok. Figyelj, nem tudom mennyi a fizetése, de nem kéne majd abból venni egy telefont? De, de igen, igen de az a baj, hogy nem nem, nem, nem jó, ha majd legközebb beszélünk, és jobb lesz a hangod, akkor ki fog derülni, hogy a fizetésedből telik, ami önmagában egy szép dolog ebben a mai világban. Um, mondanám azt, hogy mondjál egy cikket, ami um, neked a legjobban tetszik, de ilyet nem fogok kérdezni, mert ilyet általában... Azért, mert ez, ez ebben a formában egy ilyen PR beszélgetés lenne. Ja, igaz. Én elolvastam az újságot, átolt Cettig, a kiadó lehetővé tette, hogy időben felkészüljek rá. Ugye te jól tudod, hogy én időnként megszólom a te lapszemléidet, meg általában a klubrádió lapszemléit, ami abból áll, hogy valaki meglát egy újságot és felolvassa, az ugyanis nem lapszemle, avval az ember korábban ismerkedik, alszik egyet rá, és aztán így mondja el a gondolatait. Mondok neked például egy ott már azt mondtam, hogy nem leszek alapvetően ö, kritikus. Itt van Fekete Norbert írása, amiben szó esik a tömeges nyitás elmaradásáról, és itt van hozzá a kistehénből ismert Igor Lazin illusztrációja, és azt kell, hogy mondjam, és mi ezt a nyelvet beszéljük, maga a, pro, maga a szöveg és maga a kép, azoknak a stílusa, azok ütik egymást. Tehát, ha az ember ránéz a grafikára, akkor egy másik cikket képzel, vagy ha elolvassa a cikket, akkor ahhoz egy másik grafikát képzel, ha érthető, amit mondok. És ez máshol is előfordul... E, e, Alapvetően még nem érzem, hogy a lap alapvetően kinek szól, kit szólít meg. Mint tudjuk, ha mindenkit megszólítunk, az egy nagyon nemes dolog, ez ugye a közszolgálat, de aki sokat markol, keveset fog, és cserébe további közhelyeket nem fog mondani. Én felvállatom, tehát nagyon fontos, nem, nem tudjuk, nem tudunk ennek eleget tenni, tehát nem az a feladatunk, hogy, hogy közszolgálat legyünk, egy olyan napok tárgyunk a amiben a cíkek egy része érdekes, egy másik része uh, jól van megírva, a harmadik része meg fontos. Ha ezeknek nem meg akkor, akkor, akkor lehet, hogy nem fog megjelenni Nagyon szép kiállítású a lap, tehát jó kézbe fogni, nem csak a benne található fényképek okán, hanem a papír minősége is más, mint az előzője volt. Tudom, hogy mindenkinek a kezében szeretnéd látni, és önök termékmegjelentést hallanak, nem pedig plusz reklám. Ugye a második oldalon a Dr. Rose Magánkórháznak van a reklámja. A Dr. Rose az például nem arról híres, hogy egy nagyon olcsó hely lenne. Maga a lapnak az ára egyáltalán nem változott ebben az új kiadásában, tehát nem lett olcsó, de nem lett drágább sem. Előfizetőknek és az újságos vásárlóknak ugyanannyiba kerül, de például az, ami diszkrepancia, ami széttartás adott esetben e, kép és szöveg között, az is bennem van, hogy vajon egy ilyen reklám az azt mutatja, hogy most a tehetősebbekhez szólnak, vagy végül is lehetséges, hogy a doktoróznak vannak. Olcsóbb szolgáltatása is könnyen lehetséges. E, ha van egy átlagolvasó, aki nincs, az hány éves és mit csinál? De nehezebb tehát azt gondolom, hogy, hogy egy, egy labban megjönni kérdéseket bírálni. Nem bír, ez nem bírálat volt. Robi, ez egyáltalán nem bírálat volt. Ez Igen. arról szólt, hogy ezeket egymás mellé rakva, az ember azon gondolkodik, kinek szól, hogyha lenne benne egy svájci órahirdetés, az is néha feltűnik ö, ö, időnként, ö, ha nem is biztos, hogy az Rolex, hanem valami másik baromi drága ö, a svájci óra egy-egy napilabban, legyen az baloldali vagy jobboldali, ott is az ember elcsodálkozik, hogy itt valójában az újságot támogatják, vagy tényleg abban reménykednek, hogy az olvasók hirtelen az újság megvásárlása után elrohannak az óra szalomba. Ez, ez nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy kinek a kezében szeretném látni az újságot, biztos, hogy nem szeretném be mindenki kezében látni, de persze örülnék annak, ha, ha, ha egyetemisták kezében, tehát amilyen hűszés és 60 között olvasnák ezt a lapot. Figyelj, nem tudunk a hírversenye, az internettel versenyezni, más fókusz tudunk igényelni az olvasóknak. Olvasni való, leülve Karosszékben huszon tessék olvasni, aztán megszeretni, vagy nem szeretni. Mennyire fontos, hogy ez az újság aktuális legyen, hiszen egy magazin e, inkább az elmélyültségével tudhatni, mint az aktualitásával, mert hogy az internet beveri, legyen az a 168 óra vagy bármilyen más hetilap, egész egyszerűen a helyzetéből adódóan ez nem működik másképp. Nem mehetünk el a világ dolgai mellett, tehát egy, egy lapnak folyamatosan reagálni Nem fogunk mindig a legnagyobb is egy kireket, a Megkötnek egy, egy adott nap, és az adott napon is megkötnek események, amit nem lesznek benne alapban, amiről az emberek a téviteráziumban vagy az internetben már értesültek. De, de az, hogy, hogy annak az eseménynek mi a következménye, mi a hatása, hogy, hogyan kell azt értékelni, arra biztos, hogy vállalkozik a lap. Vajon a 168 óra és a 168 órának az internetes változata nem kerülhetne-e szorosabb kapcsolatba, és ezt azért kérdezem, mert ez a lap sem tart igazán kapcsolatot a 168 óra online-nal, miközben uh, tarthatna? Uh, er, nem, van mondom, sincs, nem, tudom. nem a... tudom. Engem a print uh, médium szerkesztésre uh, kértek fel, azt sem tudom, őszintén mondom, tehát nem a bennyire a, a, a, a, a állat ügyeibe, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi és hogyan kerül át, vagy jelenik meg, vagy nem jelenik meg. Esküszöm. Azt kérdezem tőled, hogy a Kemény Dénessel, illetőleg illetőleg a, Grünwald. a Grünwaldskival készült interjúknak az aktualitásáról mit gondolsz? Uh... Akkor, és ugye itt elsősorban arra utalok, hogy ugye Grunvalszki azt mondja, ami azért kisé meglepő ebben a mai világban, a beszélgetés legvégén idézem, aztán te jössz is utána. El... Nem csinálnék filmet róla. Igen, igen. igen. <gül> azért nem ettem, mert, mert a, a, a szerzővel én vigatkoztam, és azt mondtam, hogy, hogy legyen más színáltalak. És uh, én azt szeretem, azt mondom, hogy tök jó mondatai vannak a krünnek. Krün-Varszki szeretném, bocsánatot, kire. krün és már maga az is, hogy, hogy a jelenlegi helyzetben nem készíteni a pírmet. És hogy, hogy mond a világ uh, helyzetére olyan dolgokat, ami szerintem uh, sokkal inkább krün is. De ő pont az SZF-en uh, reagálva. És itt az osztuk szeretném, és aztán elkoholtam, hogy, hogy a, a bentre ezt szeretné, és, uh, és nem... Uh, jó, tehát ha ő ezt gondolja, akkor ezt gondolja. Tehát, hogy a, a grünvazki interjú az, az aktuális, a keménydénes az meg keménydénes. Tehát, eh, amit gondol a világról, az általában érdekes eh, sportról, sikerekről, szerencséről, hogy ő mit csinál, eh, járványról, mit gondol, hogy helyreáll-e a világ, mert mennyi a furcsa. Tehát, azt mondja, tehát a anyag arról szól, hogy eltűntek a turisták, meg arról szól a, a, a, a gazdasági anyag a koronavírus És azt mondja kemény-dénes, hogy, hogy a világ most egy kicsit kipzökkent, de nem biztos, hogy ez Hát, hát hogy hogy egy kicsit pont a korábbi normálisban kipzökkent vissza a világ szerintem. Érdemes elolvasni. És én, én igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a jövő héten folytatjuk, mondván, hogy az első pár lap valószínűleg megéri azt, hogy ennek legyen ilyen hangos háttere is. Megtisztelő, nagyon szívesen beszélt róla. Már most pontosan tudom, mert most már a rendelés fázisában vagyok felhős szerkesztőként, tehát most már tudom, hogy hogy ezt alapban tudom, hogy milyen szempontok alapján szeretnénk elkészíteni azokat a az írásokat. Akkor betekszik, akkor persze köszönöm szépen. Uh, nem neked jutott osztály részül, hanem valószínűleg Parakovács Imrének, a valószínűleg az a témára vonatkozik, hogy megkérdezze Piko Andrástól, hogy jó ötlete, vagy miért kell visszavonni szarka Gábor József városi kitüntetését. Ezt már, mint a klub kérdezem. Ha ismered a történetet, akkor igen, ha nem ismered, akkor nem. Uh, a szövegkörnyezetből nem kiemelve. Te a magad részéről, ha igent vagy nemet kéne mondani, pártolod vagy nem pártolod azt, hogy az elmúlt időbeli cselekedetei alapján vonják vissza a kitüntetését, szarka Gábornak a Józsefvárosi városi becsületkeresztet. Igen vagy nem? Információ hiányú, nem csak címet látom erről, nem, nem tudom. Jó, ja, akkor ennyi. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Végül is egy érdes beszélgetés is szólhat egy megújuló lap mellett. Most az olyan közhelyektől, mint hogy érted haragszom, nem ellened, abbal talán nem jönnék elő. Én attól tartok, hogy az nekem nem állna jól. De lehet, hogy nekem az igényet a világán semmi se el jól. Mm. Hello. Hello. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Előbb nem hallottam semmit, hosszasan hallóztam. Annak megvan a maga előnye. Na jó. <gül> Ezt magamra vonatkozva mondtam. Én magamon nem poénkodhatok? De természetesen bármilyen. Mindenki azon poénkodik, amin szeret poénkodik. Polgármester úr ballább fel, vagy sem? <gül> nem, egyáltalán nem kértem föl kicsit korán keltem föl, mert a tévében voltam, és ilyenkor kicsit oh. kérdösebb vagyok, nem, és meg magam. Hát én szeretnék tippelni, te az ATV-ben voltál, a startban, a reggelis startban. Teljesen véletlenül, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, de most előfordult. És Kárász Robert kérdezett, vagy Szőlősi Györgyi, vagy ki jutott osztályrészről neked? Hát szülősi Szőlősi Györgyi, másodszorban pedig Bárdos András, ha jól emlékszem a nevére, azt az íradót szokta mondani. Ba, az, az, nem, az nem Bárdos András, ez egy másik ember, de igen. Akkor... Most gajdos, Pertesem. gajdos. Gajdos, így van, bocsánatot kérek. Igen, igen, igen, igen. Most nagyon igyekeztem, mert nagyon nem állt volna nekem jó, hogyha nem jut eszembe a neve, én nagyon régről ismerem. Ő egy manöken volt, egy férfi manöken volt, és az én barátnőmnek volt a kollégája, hát most vissza kell menni durvá 40 évet. Hát ha csak a kollégája, akkor az ott rendben van. Ezt hogy érted, hogy csak nem? Ő, ő maga is manöken volt akkor. Egy férfi ja, a igen, igen, igen, igen. A szülősi Györgyével pedig együtt dolgoztam az ECHO TV-ben. Az ECHO TV-ben te dolgoztál, János? Én alapítótag voltam ott. Ez már. Figyelj, de te nem emlékszel hát abban az alapító TV-ben, abban ott volt a Tamás Gáspár Miklós, ott volt a Kócián Péter, az nem mindjárt... A, e -hát másik ECHO TV-re emlékszem. Hát ez az, ez az, hogy az emlékezet azért, avval vigyázni kell. Tehát... E Um, és ez volt? Hányban volt ez az első, ahol tévét? a állj, Ez valamikor 2003 4 nem tudom pontosan. A legelején, amikor a Széles úgy gondolta, hogy csinál egy ilyen tévét, meghívta Gulyás Istvánt, akit akkor raktak ki a Hír ahol hírigazgató volt, és teljes döbbenetemre felhívott. A Kárász is volt ott. Na tessé. Na tessé. Aztán szépen, figyelj, ha azt mondom, hogy a Nekem nincs helyem, tehát félrejtés ne essék. É, az én szememben te nem a vattamány helyén ülsz, a vattamány épp úgy polgármester volt, mint te, ha érted a fogalmazást. Mint ahogy egy elvált családban egy gyereknek nincs új apja. Egy elvált családban van egy új férfi, a gyereknek egy apja van. E, és ezt csak azért mondom, mert e, amikor engem e, eltávolítottak e, Krec László e, egy nagyon... Hát, visszafogott beszélgetésben, mert visszakérdezni nem lehetett, Kressz László, rosszul mondom, Kressz László, Igen. akkor abba az idősába illetve az én státuszomba Pörzses Sándor került, ami akkor azért már egy más szellemiséget mutatott, ha egyáltalán Pörzses Sándort meg lehet azzal vádolni, hogy neki volna szellemisége. Nem, hát ugye ezzel olyan mértékig eltúrtod a dolgot, hogy már nem is lehet kommentálni. Pörzse Sándor, a szellemisége de ez vagy kevésbé azt kérdezem tőled, hogy ez nem az én szavamjárása, de ez leegyszerűsít. A jobboldali sajtó, ha van olyan egyáltalán jobboldali sajtó, az miért utazik rád? Hát ez egy jó kérdés. És azt is megkérdezem, hogy miért. Mert folyamatosan utazik rád, de ugye nekem kötelességem reggel belenézni, hogy valami történt-e a Niedermüllerrel, a kerületével, vagy a rokonságával, hiszen most már a rokonságoddal is foglalkoznak, és akkor az ember látja a metrópolt, ami egyébként a riposzt anyagát veszi át, és akkor szembesülök azzal, hogy a kerületben közlekedő autósok elmebajnak nevezik azt, ami Erzsébet városban van, ahol már büntetnek is, és hát nem nagyon látom az aktualitását, hiszen ez nem egy mai történet, lehet, hogy most jobban büntetnek, mint korábban, de olyan hangnemben írnak rólad, mint aki egyébként születésénél fogva alkalmatlan arra, hogy pozitív cselekedete legyen a város számára. Ez minek köszönhető? Hát ezt én nem tudom pontosan, de megmondani, meg kéne kérdezni azokat az urakat és hölgyeket, akik ezeket a szálakat mozgatják, ha vannak ilyenek. Nem, nem, nem tudom, hát ugye azt látjuk pontosan, hogy nem is tudom melyik kollégám mondta, illetve tudom csak nem mondom meg a nevét, nem nevetve, hogy senki nem érti, hogy téged aki hát egy viszonylag jelentéktelen politikus vagy ma Magyarországon, mi az atya istenért ennyire dühösét rá, és próbálnak meg kikészíteni és ellehetetleníteni, én nem tudom erre a válasz. Egy dolgot tudok, hogy ez nem tegnap reggel kezdődött, bár nyilván most azzal, hogy már nem a rokonságomat püszkálják, hanem a gyerekeinek, cittázzuk, azért ez egy másik kategória, ez, ez hát a gyerekeidnek egy... a feleségét vagy. Tehát azért az. az, az hogy az... én, én, én se foglalkozom azzal, hogy kinek, hogy, hogy talán Bajkai is várnak, és nem tudom, kinek ki a felesége, melyik házasságából, melyik gyereke, kivel házasodott össze, mert hogy ennek semmi, de semmi, de semmi köze nincs a politikához. Tehát hogy legyen már világos, hogy ez semmi más, mint személyes gyalászkozás, hogy személyes lejárat. Jó, de ahogy a, a riposzcikét átveszi a Metropol, így a kontraírását átvette az Origo, ami a én... te személyedet illetőd, a főváros új urai, Niedermüller péter Hát én attól, hogy a főváros új ura legyek, az a messze állom, hogy pakolja de ez Már a szölvetés is rossz, mert én nem úr akarok lenni, hanem szeretnék segíteni abba hogy ez a kerület valamennyire... Jó, figyelj, ez változó. csak félig meddig vicces, ugye én ezen túlestem, bár túlesni nem lehet rajta, tehát az ember védettséget azért sem jó, ha szerez ez ügyben, mert az embernek az érzékenysége az az diktálja, hogy mindenre figyeljen oda, mert hogyha valamit eleve leír, akkor kihagyja annak a lehetőségét, hogyha abban egyetlen egyszer egy olyan jobbító szándékú ötlet van, amit ha ő megvalósít, akkor jót tesz, mert visszautasítja annak az általános hanghordozása miatt, akkor valamiből ő és a környezete kimarad. Az egy másik kérdés, hogy nagyon strapás valóságot tesz lehetővé, vagy, vagy arra ad alkalmat. Azt kérdezem tőled, hogy te már nem vagy egy mai csirke, még egy nálam is idősebb csirke vagy. Milyen dac reakciót szül belőled ez, mert az, hogy teljesen érintetlenül hagyna arra, annak kicsi a valószínűsége. érzed -e azt, hogy időnként ezek miatt, a kritikák miatt eleve valamilyen módon, tehát valamilyen módon vissza kell, hogy magadból vegyél, mert ez olyan indulatot vált ki belőled, amit egyébként te nem akarsz mások számára érzékelhetővé tenni, miközben ott van benned ezen akció kapcsán készben nem hagyfett, hanem indulatokat nem várt ki. mélységes megbetéssel nézem ezt, és azt gondolom, hogy aki ezeket a cikkeket elolvassa, és van benne minimális távolságtartás, akkor pontosan látja, hogy milyen, hogy mondjam, moralitás van ezek mögött az írások mögött. Én ezekkel különösebben nem foglalkozom. Azt kétségkívül azt gondolom, hogy egy új minőségként érzem meg, vagy élem meg, amiről az előbb beszéltünk, hogy akkor itt a gyerekeimet is belekeverik ebbe a dologba. tehát. Viszonylag kevés lehetőség van ennek a meghátlására. De szeretnék egy persze visszatérni ahhoz, amit az előbb és nem válaszoltam rá, a, az autósokkal kapcsolatban. Szeretném mondani, persze vannak, akik, hát hogy mondjam, nem örülnek annak, hogy forgalomkorlátozás és forgalomcsillapításon, de a jelentős rész a, a lakosságnak érti. Ennek a fontosságát, nem biztos, hogy szereti, de érti annak a fontosságát, hogy miért van kevesebb autóra szükség belső elsőbevárosban. Úgyhogy én ezt e, teljesen természetesnek hiszem, hogy vannak, e, a, akik ezt nem szeretik, de azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú projekt, és nyilván nem lehet egyik hónapról a másikra elvárni, hogy mindenki autóriába essen tőle. Nyilván jár bizonyos jelentlenségekkel is, de azt gondolom, hogy a közösség egészére nézve ez egy abszolút pozitív fejlő. Jó, egy másodpercben maradjunk. Itt, aki követte a mi kettőnk beszélgetését, de aki még inkább József, uh, uh, József, és uh, me volt, mert egy kérdésem ezzel kapcsolatban lesz, Elzsébet város történetét követte, az hallható dá dátumokat is, amelyekről valószínűleg megfeledkezett, de ugyanakkor tudhatta, hogy különböző próba, különböző teszt időszakok váltják egymást. Maga a tény, hogy pandémia van, maga a tény, hogy veszélyhelyzet van, ugye ez a jogi következménye a pandémiának. Ez valószínűleg úgy tapasztalom, valószínűleg vesző, úgy tapasztalom, hogy a határidőket is kitolja már ami az Erzsébet városi közlekedési modellt illeti. Igen, ugye most van egy tesztfázis február 28-ig. E, és e, azzal párhuzamosan, hogy van ez a tesztfázis, e, ugye a lakossági kéréseknek e, megfelelően, vagy a lakossági egy figyelembezére e, bizonyos e, ilyen neuralgikus pontokra, mert van azért kettő ilyen, e, azokra megpróbálunk alternatív javaslatokat, megpróbáltunk, megrendeltünk e, alternatív javaslatokat, e, ezeket ki fogjuk próbálni magyarán, e, 28 án meg fogjuk hosszabbítani ezt a Pilotfázist, tehát ezt az átmeneti fázist, vagy ezt a kísérleti fázis, és majd akkor fogunk döntést hozni, amikor már megszűnik a veszélyhelyzet, különös tekintettel arra, hogy azt remélem, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével megszűnik ez az ingyenes parkolás nemű őrület is, ami tovább nehezíti egyébként a helyzetet. Azt kérdezem tőled, hogy nem csak a közlekedésre hat, a pandémia, hanem magára a képviselőtestület összetételére, hiszen egy képviselő megvált a mandátumától, és valamikor talán ezekben a napokban kellett volna az időközi választásnak lennie, amire szintén nem ad módot a jogszabály, majd ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet a képviselő helyére új képviselőt választani. Mi lett volna nagyjából annak a dátuma? az Most lett volna, ugye, hogyha minden eh, hogy mondjam, terves szerint megy, akkor Fábul <coughs> Ádvénye március eleje lett volna. Tehát ebből nem lesz már semmi, eh, hiszen tudjuk, hogy most március egyik meg van hosszabbítva a veszélyhelyzet, eh, ahogy én elnézem ezt, eh, ki lesz az is, eh, úgyhogy egyelőre sejtem nem sincs, hogy mikor eh, lesz. Eh, időködi választás, mint ahogy arról sincs sejtelmem, és ez is befolyásolja majd az időközi választást, hogy mi lesz az ellenzék által tervezett előválasztásokkal, hiszen hogyha ezek összecsúsznak, akkor olyan zűrzavar támadhat, amit nagyon nehéz lesz kezelni. Végül is a hátralévő időben egy témát ajánlanék, ez pedig az erőművház, ami azért megint egy tipikus példa, mert annak a függvényében, hogy az ember az város hollapját látogatja, vagy a te Facebook oldaladat, vagy origót olvas, vagy magyar nemzetet olvas, homlok egyenest, vagy Bajkai István Facebook oldalát olvassa, homlok egyenest ellenkező tartalmú mondatokkal találkozik, és szerintem az abszurdum, hogy ezek nem kiegészítik egymást, hanem konkrétan cáfolják egymást. Az, hogy az olvasóra van bízva, hogy kinek hisz, ez nem normális, hiszen maga az erőművház, de annyi más téma, az nem kérdés. Hát ez így van, Ezt természetesen jobban én is tudom összefogalni. Én a tényeket tudom elmondani, hogyha a Miért került eladósorba az erőművház? Ez is nem került eladósorba bérleti is. Eladósorban igazad van az eladósor az tulajdon jelentene. Rendben van a bérleti jogát tekintve, miért került eladósorba? Köszönöm a kiegészítést. Van három. Okrá, az egyik egy nagyon szigorű és egyértelmű gazdaság ok. az, egy, az egy olyan épület, amit ha bérbeadunk, az ilyen kurván havi 1.70 ezer plusz áprát fog hozni a kiírás szerint a kerületnek. A minden egyes fillére, két forint, 50 fillére is rá van szorulva. Nekem, mint polgármesternek, nekünk a testületnek az az elsődleges feladatunk, hogy most minden lehetséges módon növeljük az önkormányzat bevételét, hiszen az ingyenes parkolástól kezdve a gépjárműadó elvételéig a bevételt kieséséig olyan bevételt kiesésünk van, amit muszáj valamilyen eszközzel, legalább részben megpróbálni kompenzálni Ez a jó De van egy jog is, nevezetesen az, hogy az az épület, a Veseléjúzsa 17, ami egyébként egy nagyon híres, neves, szép épület, az arra a kulturális célra, amire az erőműs használta, eddig, arra alkalmatlan, mert nem olyan a belső berendezése, hogy ott különböző, Érdekesebb, érdekesebb kulturális eseményeket lehessen szervezni, és ezzel párhuzamosan ennek az épületnek a fenntartása is rendkívül költséges. Úgyhogy az erőműház vezetőivel teljes dönt, egyetértésben döntöttünk úgy, hogy ezt a drága és a funkciójának nem megfelelő épületet másként kell hasznosítani. Szóval, igen. Bocsánat. Igen. Harmadik pontot De persze, na nem. Na, a harmadik pont pedig az, hogy ugye a bajkai úr tetszor elmondta, hogy ők ezt felújították ezt az épületet, meg ezt csináltak vele, meg a vakszínáltak vele, egy apróságot mondom ironikusan felejtettek el, nevezetesen nem akadálymertesítették az épületet, tehát a mozgássérült honfitársaink nem tudnak bejutni az épületbe. E -e és akkor mi sorolhatunk egyéb szempontokat is, de nem teszem, e hanem csak annyit mondok, hogy azáltal, hogy átszervezni, az erőmérháznak a központja a K11-be kerül, tehát a 11-be kerül, plusz véreltő kiegészítően irodát, ezzel a plusz bevétel mellett, tehát az előbb, amit az NGO 7000-kor az ÁFA bevétel mellett, további megteperítást értünk el az által, hogy nem nekünk kell üzemeltetni a NTV-tövcső Kicsit gyerek közelebb vissza a telefonhoz. Szóért szóval a... Nem hát Akkor valamilyen okból ma a telefonvonalak nem működnek eléggé kollegiálisan. -e el egyszer, akkor... Nem, nem, nem, nem. Lehetett érteni többé-kevésbé, csak abban reménykedtem, hogy a többé-kevésbé kiiktatható. Szóért a ház elejét a szó értelmében és a szószoros értelmében is, a rövid határidő miatt a hollapon 2021 január 22 től 15 napra teszi közzé a felhívást. A pályázat benyújtásának határideje pedig február 8-dik napja délig kell beadni. Szóvá tették hogy ez rövidnek tűnt, ez a határidő? Hát sajnálom, hogyha azok, akik szóvá tették, rövidnek tartják, a 15 napos határidő az teljesen normális, törvényes, törvényben is rögzített lehetőség. Nem tudjuk hónapokig elhúzni és várni arra, hogy történjen valami. Olyan helyzet van ma, elsősorban városban, gazdaságilag és anyagilag is, hogy egyszerűen semmire nem érünk rá várni. És csöndesen mondom, hogyha azok, akik szóvá tették, ne adjuk Isten, a mostani ellenzékhez tartoznának véletlenül, akkor azt tudom nekik javasolni, hogy ahelyett, hogy ezt a 15 napot titizálják, próbálják meg elérni a kormánynál, hogy mondjuk adja vissza a gépjárműadót, hogy szűzesse meg az internet partolást. Tehát tudok én is így össze csak szerintem ennek is értelme. Hertelendi Gábor a Magyar Nemzetben január 26-án kedden azt írja, Várt funkcióra használná Niedermüller Péter Dékás polgármester Elzsébet város történelmi-kulturális épületét a Veselényi utcai erőművházat. A városvezető azzal érvel az épület bezárása mellett, hogy az önkormányzat így spórolna a költségvetésé, miközben a közösségi ház személyzetének havi 650 ezer forintért bérel irodát. Ugye hát ebből kiderül, hogy azért néhány dolgot Hertelendi Gábor nem lát pontosan, hiszen nincs arról szó, hogy bezárnák, de ez a 650 ezer forintért bérel irodát, ez micsoda? Az, az előbb de még először mindjárt észre kell, és kérdés, még egy mondatot. Tehát ugye az, hogy... Hogy hogy, hogy, mondtad, vagy, hogy részt az egy pártfunk... Mit, mit akarok ott nyílni egy párt. <gül> türelem. Fok. Azt mondja, Niedermüller Müller, dékás polgár... Pártfunkcióra használná Nieder Müller Péter, dékás polgármester, Ezsébetváros történelmi kulturális épületét. Hát én nem tudom, hogy annak a mondatnak van-e hogy értelmi, hogy egy épületet pártfunkcióra használom, de most nem egyik bele a magyar nyelv semmi jelöl szó, amit mondtam, nyilvános pályázat van, bárki pályázhat, aki a kiírás tervét elejének ezzel nem foglalkozni tovább. A 650 ezer forintos irodabérlet, ez így van, ahogy az előbb is mondtam, Rákoszúton pérelünk bér... néhány irodát, kiegészítésként a k de még egyszer azt hangsúlyozom, amit az előbb mondtam, ezzel az irodabérlettel együtt is, a korábban említett béleti mellett, Összegeket spórolunk, egy jelentős összegeket spórolunk meg, mert a Veselin 17-i költetése lényegesen költető, mint az irodáknak a bérlése. Tehát ezzel megtakarítást értünk el, nem pedig plusz kiadást. Ugye ezeket az információkat egészítik ki olyan további információkkal, mint például, hogy a Brayer Péter nevéhez fűződő heti tévé a hetedik kerületi önkormányzat veselényi utcai helységéből sugároz adását. A méleti szerződés április 30-áig szóra a Niedermüller Péter díkás politikus vezette kerület. Ez folyamatosan ott van, mint egy ilyen örökjelző, tehát dékás politikus vezette kerület. Jel, Jelző, Igen, ez az. A az, jártam, az jelezte a producernek, ne számítson a megállapodás folytatására, de mellékesen megjegyzik, hogy itt próbált a száztagú zenekar is. Uh, ugye, én azt nem tudom jelezni a hétvégén egy rájárulnak, hogy nem lesz folytatás, de csöndesen mondom, uh, mire lejár az őszer, és állapodás 30-et addig az idő az szerint lesz egy jó bérlője a veselény és a hogy új bérlővel szárja Tehát azt kell mondanom, hogy akár plusz, akár mínusz, én már ott semmit nem tudok tenni, mert semmiféle jók viszonyban nem leszek az új bérlővel, hogy a egyeségre Rónak egyességre jutnia. Gyorsan azt is hozzáteszem, hogy egyébként, ha nem sikerülne egyeségre jutni a Raja az új bérlővel, az önkormányzat szívesen elgondolkodik azon, hogy tud -e egy más helyet föltszínálni az aljadó szelet amit ő ígérelhet. De még egyszer mondom, mi azzal a helységgel, a reményeim szerint április 3-án már semmit nem tudunk csinálni. El nem tudom, hogy mennyire csillant fel a szemet tegnap Varga Mihály Facebook posztja kapcsán, amelyet ha elolvastál, ott Egyébként a miniszter úr beszélt, tehát azt vagy az ember megnézi, vagy pedig a leíratot olvassa el. 7,5 és milliárd forintot biztosít önkormányzati fejlesztések támogatására a kormány. A pályázati forrásokból egyemek mellett utak, járdák, iskolák, óvodák és orvosi rendelők újulnak meg. Pályázni lehet a sportolás feltételeinek a javítására iskolaúvodai sportpályák létesítésére, egy, valamint belterületi utak járdák is akár hidak felújítására, kettő, illetőleg önkormányzati épületek fejlesztésre is lehet forrás kérni, óvodák háziorvosi rendelők vagy a városháza megújítására. A miniszter emlékeztetett tavaly év végén, csak nem 40 milliárd forint rendkívüli és közvetlen támogatással segítették az önkormányzatokat, amiről mi a múlt héten beszéltünk némileg más. A kontextusban, de ez itt most milyen pótlólagos forrást tesz lehetővé konkrétan Erzsébet város számára. Hát ugye nyilvánvalóan mi is fogunk pályázni, de ugye hagy mondjam, megint csak azt gondolom, hogy csöndesen egy zárójelve nem nagyon erőszakosan, hogy ez a 40 milliárd, amit a, a, a miniszter megemlített, és amit te is idéztél, az kizárólag, kizárólag olyan önkormányzatoknak ment, ahol kormánypárti vezetés van, eltekintve egy, két, talán három célfeladattól, ami olyan városok lett, amik nem fideszes vezetése van, de az összes többi, az kizárólag olyan városokhoz, mert olyan kormányzatok lesz. Ezt csak azért mondom, mert pályázni természetesen fogunk, de hogyha a szabadtéged arra emlékeztetünk, akkor majd, amikor lezárultak a pályázatok a keresztünk lesz, akkor kérdezzük a nálam, hogy én vagy bármely más ellenzéki területet, a és mennyit sikerült megnyernie. Mit nem kérdeztem meg tőled fél 8 és 8 között, amit megkérdeztek tőled az atv start tart az Az ATV-s az azt kérdezték még tőlem, hogy, eh, hát, ho, ho, hogy hogyan is van az, hogy a, az oltással, a vakcinákkal kapcsolatban milyen vélemény van, mit mondanak az emberek, hogyan gondolkozzat, van-e ennek a kormányzatú szintén való lecsapódása. És hogyha nem csak a kérdés, hanem a válaszok is érdekel, akkor azt mondtam el, hogy amit én itt tapasztalok az oltással, a vacinákkal, a járványjal kapcsolatban, az, az egy totális kommunikációs káosz és tudart. A kerületben élő embereknek a jelentős része teljesen el hogy az a tekintetben, hogy most melyik vakcina jó neki, melyik vakcinával érdemes megpróbálni beoltatni magát, hol történnek az oltások, mi történik azokkal, akik nem tudták az online felületen regisztrálni, miért nem kapnak visszajelzést, ha már egyszer sikerült regisztrálniuk. Tehát azt, hogy mondjam, úgy érzem magam, mint egy ilyen információs központban nekem sincsenek információim, azt látom, hogy nincsen semmiféle oltási stratégia az emberek engem szóra is is riadtam szaladjának fel a hogy így legyenek a saját egészségük érdekében. Hogy megkülönböztethető legyen a miketünk beszélgetése az ATV-ben folytatottól, mert hiszen egyébként ki tudja, még lehetséges, hogy összekevernek bennünket. Hadd kérdezzem meg tőled, ez egy maliciózus megjegyzés volt, ez gondolatjelben volt. Piko András polgármester ennyiben volt, frajdiz, most nem nagyon átvonna nekem, jó, hogyha eztre nem térek vissza, hiszen egyszer Erzsébet város helyett József város mond. Piko András az elmúlt hetek belpolitikai eseményei kapcsán úgy gondolta, de ezt egy személyben nem, dönti, nem döntötte el, ezt majd a veszélyhelyzet után a közgyűlés fogja eldönteni, hogy József város képviselőtestülete testülete fosza meg dr. Szarka Gábort József város becsület keresztjétől. Ugye itt a Színházis Filmvészeti Egyetem kancelláriáról van szó, akit korábban. Ezzel a kitüntetéssel jutalmazott vagy ismert el Józsefváros, most viszont a most regnáló polgármester úgy gondolja, hogy érdemtelenné vált rá, és nem egyszerűen azt mondja, hogy érdemtelenné vált rá, hanem azt javasolja a képviselő testületnek, hogy ezt a címet vonja el dr. Szarka Gábortól, azt kérdezném, hogy, hogy érthető legyen és ne legyen nagyon izé-bizé, hogyha egyébként Szarka Gábor tevékenysége alapvetően a városban, hanem sokkal inkább az városban történne, vajon te hasonló előterjesztéssel élné le vagy sem? Mi a szerzőszerűen megengedett kell a kérdésre, ne válaszolja. Szabadország, Szabad Egyetem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jöv jövő héten folytatjuk. Ilyen. Vannak kérdések, amelyekre visszatérően nincs válasz. Na nézzük még egyszer a 168 órát lehetséges, hogy nagyon szúrós voltam itt az elején. Nagyon szép Na, jó kézbe fogni, tehát azért ezt tisztázunk, önök termék megjelenítését hallanak, és ami itt a második oldalon lévő egészségügyi reklámot illeti, abban semmiféle bántó szándék nem volt, egész egyszerűen biztos önök is ismerik azokat az újságokat, amelyeket ha végig lapoznak, akkor azoknak a cikkei nagyon tetszenek önöknek, ugyanakkor a benne lévő tartalom akár utazásról szól, akár reklámokról annyiban kedvetleníti el önöket, hogy miközben kiadnak pénzt az újságért, azok olyan dolgáltatásokat, olyan úti célokat jelenítenek meg, amelyekkel kapcsolatban nem csak szívesen olvasnának dolgot, hanem el is mennének oda, igénybe vennék, de a pénztárcájuk ezt nem teszi lehetővé. Magyarul nem az egészségügyi szolgáltató volt leszólva, hanem egész egyszerűen az volt a kérdés, hogy az, aki ezért az újságért x forintot szán előfizetőként kevesebbet, stannál többet, az vajon egy ilyen szolgáltatásról olvasva mit gondol, hogy a számára mennyire igénybe vehető, vagy anyagilag mennyire megterhelő, és ez azért is nagyon fontos, mert aztán maguk a cikkek is e, e, olvastán az emberben felvetődik az, hogy kinek is szól a lap, hiszen e, hévíz szolgáltatásait, F-szabó emese írása, hévíz a, hívíz, a város nem biztos, hogy pontosan ugyanazok veszik igénybe, mint akik egyébként más cikkek olvastán gondolják azt, hogy akkor elindulnak abba az irányba, e, és akkor majd egy másik cikket is fog ennek kapcsán említeni Um, mondjuk Horvátország e tekintetben most nem célpontként van megjelenítve, hanem a földrengés kapcsán írnak róla. Van benne továbbra is akár a régi 168 órában levélhullás, azt majd el lehet dönteni, hogy ez egyébként megmaradjon-e vagy sem, hiszen maga az újság, tehát egy újság átalakulásánál egy sor olyan korábbi olvasói szokásra át kell gondolni, hogy az ember tekintettel legyen, amely olvasói szokások egyébként megváltoznak, és ugye az olvasói levél a számomra de lehetséges, hogy bennem van a hiba, a Dr. Del mediko imrét juttatja az eszembe, de ha Dr. Del mediko imrét megemlíteném a lányomnak, akkor ő azt kérdezne, hogy kiről van szó, ami nem Dr. Del imrének a kritikája, hanem hát annak a kritikája, hogy mindannyiunk feje felett erről pül kell Nikkel Szamovár. Hát ezt eszembe kell nézni. Megyek tovább. Az újságban imáron egyedül, itt csak magammal tudok összeveszni fiatal ország és fegyveres demokrácia egymás mellett két különböző stílusban megírt írás, Szent Péteri Nagyrihárd illetőleg Vágvölgyi B. András írása, Vágvölgyi B. írása egy még talán nem kihagyott lehetőséget is lehetővé tesz, hiszen az amerikai beszámoló egyebek között utal Luke Mog uh, mogelson a New Yorkerben megjelent írására, amihez egyébként a New Yorker Gárdi Balázsnak, a Népszabadság volt fotóriporterének, aki már nem él itthon, a képeit használja, tehát azt gondolom, hogy Gárdi Balázs uh, akár a következő számban érdemes lenne megkeresni, kemény dénes a járványról és sikerről. Itt azért csinálok így, mert ez egy érdekes írás, de nem biztos, hogy tehát nem, nem biztos, hogy az aktualitását hirtelen, tehát hogy én a pandémia kapcsán pont kemény dénes véleményére lennék kíváncsi, de hát ízlések és pofonok. Említettem már a horvátországi eh, helyzetről, a földrengés utáni helyzetről szóló írás, de mi lesz a diákokkal? Ez Grünvalszki-Ferencről, ez az írás sokkal többet árul el, mint az szf való véleményéről. És közben hát Grünvalszki-Ferenc többé-kevésbé inaktív, de nagyon érdekes megismerkedni egy inaktív filmrendező életével. Filmkritikák ahol az embernek eszébe jut, hogy annak idején Bölcs István írta ezeket, vagy néhányat közülük, vajon mi lehet Bölcs Istvánnal, vajon mi lehet Mester Ákossal. tehát az emberben ilyenkor az, hogy vajon mi lehet Rózsa Péterrel, az azért nem van a fejemben, mert hát Rózsa Péterről tudom, hogy ott van a klubrádióban. Tehát amikor az ember, és ezt mindenféleképpen el kell, hogy önöknek mondjam, amikor az embernek a kezében ott van a 168 óra, akkor azt éli meg, hogy ennek a az újságnak valamikor a szerzője volt, én a 168 órának egy díjat köszönhetek, egy nagyon kis részt, mert hát meglehetősen későn csatlakoztam ahhoz a társasághoz, amelybe befogadást kizárólag Mester Ákos jó lehetett nyerni. Ez az újság ugyanazt a címet hordozza, amit a Mester Ákos által alapvetően létrehozott újság, amely ugye a 168 óra című rádióműsorból nőtt ki, ki tudja, hogy mindenki ebben tisztában van-e, aki ma a 168 órát megveszi és a kezébe veszi. Emlékszem, arra, hogy én, mint szerző, annak idején ebbe írtam, eszembe jutott, de hát ebben a műsorban már beszéltem önöknek, hogy eszembe jutott, hogy elmeséljem azt Mester Ákosnak, hogy én most annál, a konglomerátumnál dolgozom, annak a hollapján lehet követni a műsoromat, amit annak idején ő hozott létre, de nem voltam teljesen biztos abban, hogy ez mennyire pozitív, vagy mennyire negatív reakciót vált ki a 168 Órát, mármint az újságot létrehozó mester Ákosból, hiszen magát a rádió műsort, mester Ákos előtt iperpális csinálta. Tehát ő e tekintetben nem volt műsor alapító, de most túlságosan is elvesztem a történelemben, de ez talán azért szükséges, és azért, azért fontos mert ha azt érzik, hogy van bennem ambivalencia, hát hogy ne lenne bennem ambivalencia, amikor én magam sem hívtam fel azt a Mester Ákost, akit föl kellett volna hívnom, és legfeljebb azt szenvedtem volna el, hogy azt mondta volna nekem, hogy hát Jánoskám ez már nem az az újság, amit én csináltam, nem akarok vele tovább beszélgetni. Én biztos megpróbáltam volna a beszélgetést megmenteni, de hát nem érdemes hozzám beszélgetni egy olyan, telefonról, ami nem jött létre. Volt ebben a pár percben némi pótcselekvés, de ha nem is büszkén, de vállalom. Megnézem ki, milyen üzenetet küldött. Igen. Meghívott a Városliget ZRT. Igen, 2006 írja a fókusz, csak tudnám, hogy mi a 2006. Na, no. most iszom egy kicsit, aztán visszaülök abba a székbe. Ha néha megbicsaklik a kefei hangja, az pontosan ugyanúgy bicsaklik meg, mint ahogy az önök hangja. Tehát, hogy ebben ne, ebbe ne keressenek kivetni valót hogy keressenek, de a gyarlóságomat lássák meg benne. A nem kis gyarlóságomat. Most pedig régi ismerőst fogunk köszönteni. Neve Györgyevics Benedek. De nem hívjuk föl, hanem itt. Ijjajj. Haló. a telefont is lehúztam. Ilye. Most hallasz? Hello. Én Jó. nagyon távolral. Jó, mert távol voltam Afrikától. Most már itt vagyok. Um, jó reggelt kívánok! A közepébe csapva... Azt nézem, keresem a papírjaimat. Igen. Megvan. Uh, egy magánbeszélgetésben, mert az elmúlt időben több magánbeszélgetés is folytattunk. Azt mondtad, hogy nagy a felelősséget, hiszen uh, amit Budapest épületben és ez a te verziód volt, de én se tudtam cáfolni. fel fog tudni mutatni nagyjából az elkövetkezendő egy évben, valamivel többen a választásokig, nem mintha közben te egy választást befolyásoló ember volnál, hiszen te nem pártpolitikus vagy, de ingatlanfejlesztőként, a Városi Gezérték vezetőjeként, Mégis egy olyan porondon vagy jelen, amit egyfajtában politikailag is megítélnek, miközben a te tevékenységed nem kurzusfüggő. Ez az én megítélésem, ha ezt mások nem mostják, akkor majd azt elmondják neked más formában, vagy megírják más formában. Három épületről volt szó, egyrészt az operaház megújulásáról, másrészt a magyar zeneházáról, illetőleg a néprajzi múzeumról. Jól idézlek, ugye? Igen, hát ez valóban egy furcsa időzítés ebben a másodpercben, mert tényleg úgy néz ki, hogy a jelentős méretű középületek megvalósulásának a felelőssége az mindenképpen most valahogy a Városléget ZRT környékén kulminál, és tekintve, hogy majd tisztségviselőként magam is szerepet vállalok itt, nem nagyon mondhatom, hogy ez másokhoz tartozik. Úgyhogy valóban így van, de azért itt hát te is tudod, hát elég sokat beszélgetünk, erről beszélgetünk korábban is, hogy azért a liget megújítása az mondjuk alsó hangon 2014, de hogyha az előterveket és a koncepciókat is nézzük, akkor 2012-13 óta zajlik, tehát mondjuk nehezen lenne azzal vádolható városépítészeti léptékkel is jelentős projekt, hogy valamiféle választási ciklusok közé lenne vagy kellene szorítani. Nem, egyáltalán nem. Annyira nem, hogy én nem is értettem Egyrésztről Bán László városligetért való küzdelmében van valami szívszorító valószínűleg a Városliget ellenzői azok, most nem nagyon értik, hogy én miről beszélek, de hát ugye én a szereplőkkel egyrészt tartom a kapcsolatot, de ebben, ebben a kapcsolatfenntartásban benne van az ellenzőkkel való kapcsolatfenntartás is. Legfeljebb azt nem a belet folytatott műsor keretén belül bonyolítom, de az az index interjú, amit egyébként Bár László adott, és amiben ő gyakorlatilag az interjú felében arról beszélt, hogy számára azért ez a projekt akkor lesz teljes, hogyha a létre nem, egyelőre létre nem jövő uh, ingatlanok is felépülhetnek, abban volt valami, hát ugye nem tudom, lehet, hogy szívszorítót használtam, lehet, hogy nem ez a legjobb megfogalmazás, de volt valami, az én számomra pozitív értelmében gyerekes, valószínűleg a Liget Project ellenzői számára pedig valami makacs uh, hozzálás. Nehéz erre bármit is mondani, tehát azért látni kell, hogy a várostiget átfogó megújítása, és nem csak a tájépítészeti részeknek, hanem a maguknak az intézményeknek is a megújítása, illetve az új intézmények létrehozása, ez azért az eredeti koncepció mentén alkot egy teljes egészet. É, és ez ilyen szempontból nagyon nehezen ízek veszethető, és szerintem teljesen érthető a miniszteri biztos úrnak a hozzáállása, ez a kérdés, ez is magam is ezt az álláspontot osztom, hogy azért az a alapkoncepció, amiről az egész Liget projekt szól, hogy egy koncentrált helyen jöjjön létre egy olyan kulturális attrakció, ahol ennek egyfelől történelmi hagyományai vannak, hiszen a Városliget mindig is egy ilyen helyszín volt, Um, ugye állatkertestül, Széchenyi Fürdőstől, Szépművészeti Múzeumostól, közlekedési Múzeumostól vagy éppen Vajdahunyatvár a műjék Tehát hogy itt mindig azért az épített és a környezetnek az összhangja volt. Tehát, hogy jöjön létre egy olyan központ, ami tulajdonképpen egy olyan kulturális attrakció, ami Budapest és Magyarország turisztikai elérését jelentősen növeli. Ugye talán a műsor belül is többször beszéltünk arról, hogy az, hogy a pandémia előtt Budapest egy vonzó célpont volt, és szívesen jöttek az emberek, Ez azt hiszem, hogy ebben nincsen vita, de hogy ezt azért még mindig alapvetően a cheap flight -ok, az Airbnb, a romkocsma turizmus hajtotta, és azt mindenki érezte turisztikai szakemberek, függetlenül azt hiszem attól, hogy most éppen a városházán ülnek, vagy pedig a kormányzatban ülnek, az egy óriási felelősség, hogy ezt meg tudjuk-e tartani. Tehát azok az emberek, akik eljönnek egyszer Budapestre, az hogy csodaszép, mert nagyon szép a Dunaforzó, meg fantasztikus selfeket lehet készíteni a Hősök szerint, vagy éppen a, a Budai Várról, nagyon szép képeket lehet készíteni. Ők visszajönnek -e újra és újra? És ugye itt nem kell feltalálni a spanyol diát, tehát azt lehet látni, hogy az ember azért megy el mondjuk Londonba egyszer, kétszer, vagy háromszor, mert megnézi a Buckingham palotát, vagy megnézi a Salaf, de hogy harmasszor valószínűleg már azért tér vissza, mert az O2 arénnyában okay. egy olyan koncertet De akkor, ezt figyelembe véve, vajon érdemes -e pandémia után, vagy nem érdemes megismételni azt a KPMG felmérést, amely ugye alapadatként mindig említést, de megemlítették, mert ezt az említésre került, Isten ments, hogy én is beálljak ebben a sorban, akik így fogalmaznak, aki a, a ligetprojektnek Projectnek a gazdasági tehát a KPMG, amely a Liget Projectnek a gazdasági megtérüléséről beszélt. Te kik közé tartozol, akik úgy gondolják, hogy a pandémia után előbb-utóbb minden helyre áll, vagy azok közé tartozó, aki azt mondja, hogy ahogy nem mindenben áll helyre az élet, úgy az idegenforgalom szerkezetében is történik változás, ami egyébként akár a Városléget használatát is befolyásolhatja. Nem azt mondtam, hogy befolyásolja, befolyásolhatja. Te melyik tábort erősíted? Két külön dolog, egyfelől én a magam részéről azt gondolom, hogy arra számíthatunk, hogy helyre fognak állni mind a turizmus, mind az egyéb működési modellek. Én tudom, hogy ez sok szempontból nem a mainstream, de én szerintem az emberek nem kényszer és fenyegetés hatására hozták létre azokat a struktúrákat, amiben egyébként léteznek, tehát hogy munkahelyen végzik a munkájukat, és nem pedig home office-ban. Ha és megtehetik, akkor egyébként utaznak új kulturális sport és egyéb élményeket, gyűjtögetnek, tehát biztos egy fontos és elgondolkodható pillanat lesz, amikor majd visszanézünk a pandémiás időszakra, és sok mindent értékelünk. de én alapvetően nem látok magam előtt generális struktúra változást, én nem hiszek abba, hogy ha elmúlik a pandémia, akkor és ennek mondjuk a gazdasági hatásai sem annyira szigorúak feltéve, de meg nem engedve, hogy emiatt az emberek utazási kedve világszinten csökkenni kezd, vagy fizetőképes keresztült csökken. Én számítok arra, hogy az előbb vagy utóbb helyre fog rázódni, ennek az időhorizonyt nem tudom felvállalni. A kpmg ne... kérdésedre annyit, hogy mindenképpen szükség van azt gondolom, hogy a tanulmánynak a megújítására, hogy lássunk tisztán, hogy azok a megtérülések, amikkel mi az elején számoltunk, azok vajon milyen időtávon és milyen horizonton tudnak megtörténni, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy a Liget Budapest projekt bőven túlmutat azon, hogy egy megtérülő beruházásról vagy nem megtérülő beruházásról beszélünk. Tehát én magam alapvetően jogi vagy gazdasági szakemberként természetesen szívesen elmélyedek ezekben a számokban, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hány vendégéjakát indukál az, hogyha itt komoly kulturális tartalom van, és milyen többletforgalmat generál ez egyes éttermekbe, vagy éppen a Budapest Airportnál. És ezek nagyon fontos számítások és prognózisok, mint ahogy az is, hogy az a több száz milliárd forint, ami egyébként az építőiparban és nagyobb és kisebb cégek egyáltalán egyaránt ideértve áramlik az ez alatt a tíz év alatt, amíg ez a liget projekt felépül az milyen gazdasági hatással bír, de szerintem itt azért másról is szó van. Tehát itt mindenképpen egy monumentális és történelmi lehetőségről, ami most arra nem lehetőség, hanem a megvalósulás fázisában van, ami nem tudom, hogy az elkövetkező 50-200 évben megint megnyílik el Magyarországon, lesz-e vajon olyan, amikor a városképet jelentősen meghatározó, a kulturális terek jelentősen, alakító az épített és a természeti környezet összhangját ennyire előtt tartó városépítészeti és kultúraépítési beruházás történik, mint a Liget Budapest projekt. Erre azért, ha másra nem, erre mindenképpen rámutat a pandémia, hogy ennél sokkal nagyobb érzékenységű struktúrákban létezünk, elég okay. egy gazdasági válság, vagy egy, egy pandémia, hogy ilyet már ne lehessen többet. Ugye engem osz. gyakran megvádolnak azzal, hogy közbevállok, de időnként le kéne vinni a hangsúlyt, mert hogyha nem viszed le a hangsúlyt, akkor kénytelen leszek bele beszélni. Azt kérdezem tőled, hogy az egyes új építményeknek az átadását bármiben is befolyásolja a pandémia téve, hogy az építkezések lelassulnak-e emiatt, mert hogy egyébként az átadásukra nem kerül sor, vagy csak később kerül sor, vagy ez egy hamis feltételezés, és ez egyébek között arra is alapoz, amit a bánféle interjúból olvastam, és aminek nem tudom az okát, hiszen maga a ház áll, a beköltöztetés, hogy hol tartasz, nem tudom, sajnos amikor az esemény volt, akkor én magam nem tudom, hol tartózkodtam, és a komáromi erődöt én nem tudtam meglátogatni, pedig hát komárom rajongóként nekem mindenféleképpen ott kellett volna, hogy legyen helyem, de hogy ezt szeptemberben adják majd át, annak nem tudom, mi az oka. A kérdésed első felére, hogy a pandémia milyen hatással van, egy határozott kissel is tudok válaszolni. Tehát a szerint a generál kivitelezési munkálatok, a Néprajzi Múzeum, a Zeneháza, vagy a parképítés tekintetében, vagy akár az állami aparaház esetében mostanra azt tudom mondani, hogy nem befolyásolja a, a, a vírus helyzet mostanra sikerült a szerződéseket aként módosítani a különböző tárolási nyilatkozatokkal és egyéb technológiai e, folyamatoknak az optimalizálásával, hogy elméletben, és ebben nagyon bizakodó vagyok, ezek az épületek határidőre el fognak készülni. Nem látok ma olyat, ami miatt ez ne történne, meg természetesen mindig lehet viszmajor szituáció. A egy második felére ugye visszatérve Komáromba a csillagerődnél mi tulajdonképpen a beruházásért felelünk, feleltünk, a csillagerőd, mint épület az egyébként elkészült, és amikor azt mondtam, hogy a pandémiára egy határozat is tudok mondani, akkor itt viszont jelentkezett ennek a hatása, hiszen a kiállításnak a telepítése ott egy egészen speciális folyamat zajlik. Ugye itt a szépművészeti múzeumban korábban Tatán és az ország számos pontján megtalálható gipszgyűjtemény az, ami ide beköltözik ebbe a múzeumba. A költözést azonban nem úgy kell elképzelni, hogy a szépművészeti még felújítás előtti csarnokába tárolt gipszeket fölkapják és elviszik Komáromba, hanem ezeket bizony restaurálni szükséges, hogy ezek instalálhatók legyenek. Ezek nagyon érzékeny műtárgyak, hiszen a gipsz a változására vízre, mindenre rendkívül érzékeny. Ez a restaurálás egyébként zajlik, és ebben a restaurálásban volt probléma a pandémia miatt, tehát itt ez nagyon a az, aki szobrok restaurálásával kellően magas színvonalon tud foglalkozni, és itt azért megjelent az erőforrásoknak a szűkössége a pandémia által, de szeptemberre el tud készülni, és ki tudni maga a kiállítás is. Azt írta az újság, hogy megjelent nyílt közbeszerzési felhívás az autómentes városliget kialakításához. Most én azt kérdezem tőled, hogy mikori dátumról beszélgetünk. Már amikor hát, ez megvalósul. Jelen... Nem, nem, nem, nem, nem. Amikor ez meg fog valósulni. Hát ugye jelenleg ez a feladat a Budapest Fejlesztési Központhoz tartozik, Uh, tehát uh, Füries Balázs államtitkár úr felügyeli, hát, hogy uh, most vitézi, majd Dávid, vitézi Dávid vezeti ezt a céget az ő feladatuk, de a kormányhatározatban az szerepel, hogy jelenleg a tervezés előkészítésre biztosít forrást a kormány. Úgyhogy uh, ugye itt beszélgetünk uh, elég széles körben az M3-asnak a bevezetéséről, az M3-as uh, Hungária körgyűrű csomópontban egy P pluszer építésről, a Kóskároly sétánynak a lezárásáról, és a Kóskároly lezárásának előfeltételeként szükséges valamennyi közlekedés fejlesztésről, tehát elég széles fejlesztési igényről. Ennek a tervezése és előkészítése zajlik. Most nem tudok most időt csatolni ehhez, egészen biztos, hogy ez valamikor 22 és 24 között tud megvalósulni, hogy pontosan milyen ütemben és melyik elem melyiket követi egymás után, erre szerintem az államtitkárság nagyon pontos válaszokat fog tudni adni. Ahogy látom, holnap is fogunk találkozni. De ezt most nem részletezem, igen, kaptam. I I I I igen, pillanatra bizonytalan voltam, <gül> ödem, de igen. Igen. Igen. igen. Azon gondolkodtál, hogy milyen kompromittáló adatokkal állok én itt elő. Csak kaptam egy e-mailt a szervezettől. Oké, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. 500 millió dologról lesz még módunk beszélgetni. Egy dolgot kérdezek tőled itt Anpassan, de a választól függetlenül utána elköszönök. A, a létrejött a jogszabály a cirkusz építésével kapcsolatban. Azt kérdezem, hogy annak majd a megépítéséről milyen szervezet gondoskodik, vajon hozzá a Városlége fog-e tartozni, vagy máshova? Erről van-e döntés már, vagy még nincs? nincs? Nincs ilyen döntés. Most ugye a a vonatkozó törvények azok alapvetően elég egyenes utat jelölnek ki, tehát az állami beruházásokért a beruházási ügynökség az, aki felel kivétel szabályokat a kormány meg fel tud állítani, de ettől függetlenül egyelőre az előkészítés, ha jól tudom, amiről ez a kormány szól, és az előkészítést pedig a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központnak kell elvégezni, amit nagyon jól is van így, hiszen ők maguk tudják megmondani, hogy hova szeretnének költözni, és milyen Épület az, ami kiszolgálja az ő idényeiket. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást mi személyesen holnap. Így a nagy nyilvánosság előtt pedig egy hét múlva találkozunk. Továbbiunk a sikereket. Köszönöm szintén. Szia. Benedeket hallották. Ez gyorsan véget ez a telefon. Csak elfelejtettem, hogy 20 os vagy 30-as. Nem mindegy. Fiala János, boldog új évet! Boldog új évet! Nem hadititok, de mi szoktunk egyeztetni témákat, abban némi változás lesz, amennyiben nem akarsz azokban megnyilvánulni, én nem fogok azon ugrálni, akkor azt mondod, hogy passz, és megyünk tovább. Jó, csak ugye az ember reggel átnézi azt, mi mindenről van szó, és hogyha közben a te tevékenységethez kapcsolódó híreket találok, hogy nyilvánvalóan azokat nem ugorja át, de hogyha azzal kapcsolatban diplomáciai vagy egyéb bonyodalmakat okozok, akkor nem fogok rákérdezni az okára, te azt mondod, hogy menjünk tovább. Én pedig tovább fogok menni. Kezdhetünk? Kíváncsi, várom, én ma reggel még nem tekintettem, már se, semmit dolgoztam, mert lesz egy... Tudom, arról kapcsolatban, igen, ez a portfólió, azzal kapcsolatban is akartam kérdeztetni. Igen, a kérdeztetni. budapesti az, pont, pont lesz egy konferenciánk, úgyhogy én arra készülök néhány órája. Tanár én is készültem. Kezdjük a 4-0-al, ami valószínűleg a Vinter Montes Zsolt számára mohács. Hát, neked tudom, meg mondani, nem újpesti újpesti szurkoló barátainknak hogy volt is meg lett még rosszabb ugye én enge, én arra emlékeztem tegnap este amikor 4 óra évetük a rilákot ugye a fradi 4 óra megvártam az újtasztót hogy eszembe jutott az első fradi meccsem ami 40 éve volt 9 éves voltam és édesapám több év könyörgése után vitt el és a nap minden mozdanata előttem van a várakozás a készülődés, az odaút verőfénes napsütés és ha a felhőtlen, gondtalan örömérzését akarom bármikor szolidézni az életemben, akkor visszanyúlok ahhoz a pillanathoz, amikor az első volt belőtte, talán szokolai után most őtt a meccsen, és én gyermeki örömmel udrok édesapám nyakába, úgyhogy szép este volt a tegnap is. Azt kérdez, a igen, hát ugye a nézők azok nagyon hiányoznak, de teljesen érthető, hogy miért megy hát miért ennek a... Én én ide gondolatilag a puskiás arénának az oszkár díjra való jelölése kell, hogy következzen. Itt maliciózus megjegyzéseket kevésbé hallottam, és nem akarok ezeknek megágyazni. Te nyilván jobban tudod, mint én, hogy ez az építészeti oszkár díj ez mennyibe... Tehát, hogy ennek a, az odaítélési mechanizmusáról, ha mondanál két mondatot, azt megköszönném. Hát eleve... Ez a Minsztán Róhédi, ez egy, az egyik legrangosabb építészeti díj, hanem a legrangosabb európai. Díj. Itt már önmagában a, egy egyéves kutatómunka előzi meg a, a jelölést, és önmagában jelöltnek lenni az, az egy nagy rang. Tehát ugye most azt azzal hasonlíthatjuk össze, amikor egy magyar filmet díjra jelölnek, most egy magyar épületet díjra, építészeti Oszkára, európai Oszkára, nem. nem kapta még meg, nagyon szurkolunk, de már önmagában nagy eredmény a jelölés. Ha behúzná a puskás, az azt jelentené, hogy a második eh, eh, Oscar díjat kapja, mert a dizájniparnak már egy Oscar díjat megkapta ez az úgynevezett dot díjat amit egy nemzetközi űri ítél oda évtizedek óta ami a belső építészetnek és a belső szignalizációs rendszer grafikai rendszerét szíja a Puskásnak, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez valóban egy jól sikerült, 21. századi kortárs épület lett Budapesten. Ami a maliciózus megjegyzést illeti, az arra vonatkozott, hogy azzal kapcsolatban tudsz -e információval szolgálni, hogy a Városliget ZRT által emelt épületek kitüntetésével kapcsolatban rendszeresen elhangzott az a kritika, ami Györgyevics Benedek mindig megvédett, de mindig újabb kritikák jöttek, hogy ezek valójában megvásárolható díjak. Ezek közül az Liget díjait, illetően a a én azt tudom mondani, hogy ezek a díjak, ezek nem megvásárolható, meg nem nevezőkügyi befizetés ellenében kapott díjak a puskásnál. De hát nagyon remélem, hogy eljön az az idő, hogy újra kitárhatja a kapuit, akkor mindenképpen, hiszen egy új épületről beszélünk, mindenképpen szeretnénk Geradolival, másokkal a közönség számára szervezett hétköznapokban, vagy mecc meccs időponton kívül szervezett stadion. Én ezt akartam kérdezni, hogy egyébként békeidőben, amikor nem volt pandémia, volt olyan, hogy Népstadion, vagy Puskás Aréna, bár a Puskás Aréna az más, bár nem ez az. Csak annyira zűzavaros nevei vannak, meg ugye mostanában már egy is ugyanazon intézménynek több neve is van ez a Paplászló Budapest Sportaréna, tehát ez egy kicsit meghaladja már az én felfogó képesség. Puskás az, egyszerű, meg tudjuk Oké, visszatérve a dolog lényegére, volt valamikor is bejárás ebben a stadionban, vagy nem volt? Volt, rengeteg, rengeteg volt, nagyon szívesen. Én voltam, én voltam többször is, de én azt kérdezem, hogy a nép számára meghirdetett időpont. Hogyne, hogyne, hogyne, a Facebookon, na egy puskás a Facebook oldalaton, lehetett regisztrálni, és én magam is vezettem jó néhány. És milyen érdeklődés volt? Nagy-nagy érdeklődés volt, már az építkezés során elkezdtük ezeket. Volt egy látogatóközpont, ahol az akkor még elkészülendők és tervezett vagy megvalósítandó épületet és az építkezést tekintették meg, és most már voltak túrák is. Sajnos hamar véget a túráknak a pandémia. Ugye november végén adtuk át, és már tűzt, hogy gyakorlatilag néhány hónap kivételével itt ebben a nyomajás bezártságban élünk, de tervezzük. azt, én nagyon bízom benne, hogy minden értelemben kitavaszodik, hogy majd lehet enyhíteni tavasszal a korlátozásokon, és akkor mindenképpen újraindítjuk a, a Puskás a stadion túrákat. Úgy látom, hogy van érdeklődés. Te azt ö, tapasztalhattad, hogy a beszélgetésünk folyamán én permanensen váltogattam az optikákat, közelieket mutattam, és nagy totálokat is, ez nem véletlen. Ez hát az élet ilyen. Nem csak emiatt, hanem ö, aki, ö, ugye most azért volt nagyjából egy hónap, talán volt annyit, sőt több. ami a mi beszélgetés sorozatunkból kimaradt, és takarítás közben, vasalás közben, autóban gyakran előfordul velem, hogy hírrádiókat, otthon hírtelevíziókat nézek, és abba belefutok csatba, tütőkat a Fűries Balás, belehallgatok, csak Fűries Balás, belehallgatok, csak karácsony-gergely beszélgetésekben, itt a Kejfe is, Uh, hogy üdítő hát, kivétel. életet ért. Hát, hát, hát figyelj, hát ilyen, egy ilyen gyűjtögető élőt mód, Hát ne. ugye, ahhoz, hogy az ember azt. Igen, figyelj, igen. Ugye ez engem tényleg érdekel. Uh, ennek következtében ez nem egy pénzért megvásárolt kíváncsiság, függetlenül attól, hogy vannak olyanok, akik ezt akarják benne látni, de nem az. És a nagy totálhoz azt tartozik hozzá, hogy valójában egy e, rádióműsort nem készítő, csak éppen a dolgok iránt érdeklődő ember, mint amilyen átmenetleg voltam, abban felvetődik. E, mindenféle párt preferenciától függetlenül éppen a cél azonosság miatt, hogy ennek, az embereknek nem egy e, kolhozban kellene dolgozniuk, nem egy intézményben, hiszen ugyanazért küzdenek, e, mégis amikor e, egy hajóba kerülnek, a szó átvitt értelmében, akkor az mégis inkább felborul, vagy inkább rángatják abból adódóan, hogy ha bár közös a cél, annak a megvalósítását egészen másféleképpen látják, és ezt aztán az ember viszont láthatja, viszont hallhatja különböző műsorokban, amelyben egy is ugyanazon dolgokról, Kis Ambrus és Füriás Balázs, Karácsony gerge és Vitézi Dávid humlok egyenest ellenkező dolgokat mutatnak, ha pedig nagy ritkán őket összeültetik egy asztalnál, ott valójában inkább egy ilyen ö, egybebeszédből való kibontakozási vágy van, mert gyakorlatilag az inkább egy ilyen ö, összecsapásnak, egy ilyen szócsatának ö, tekinthető semmint klasszikus vitának. Te ezt mennyire éled át a hétköznapjaidban, amikor egyébként nem egyfolytában Karácsony Gergelyel vagy Tütőkatával kell vitatkoznod, de közben mégis ugyanazokon a projekteken dolgozol, ami Budapestet életi, mint amivel kapcsolatban egyébként ők dolgoznak. Hát nézd, több mindent tudok erre mondani, vagy próbálok, hogy eszembe jutott, amíg hallgattalak. Az egyik, hogy bizonyos értelemben azért mégiscsak egy hajóban e, evezünk. Tehát, hogyha jó nagy totában érzünk, és jó magasról, akkor itt azért én valóban tudom, és senkinek a jó szándékát nem vitatom el. E, valóban végül is ezért a Budapest nevű faluért e, dolgozunk különböző e, szerepekben. És e, azt meg megértem a nyilvánosság szerkezetéből fakadóan hogy a konfliktusoknak, a vitáknak, Nagyobb a mint az egyébként számszerűen legalább annyi vagy talán több egyetértésnek. Most készülünk arra, hogy én nagyon bízom benne, hogy februárban újra összeül a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Azt akartam hát kérdezni, van-e már dátum? Naptáregyeztetés folyik, a, a, a részünkről nem lesz ennek akadálya, e, megint csak, ahogy sohasem szokott. A tavaly megegyeztünk, hogy 5 év alatt 50 milliárd forintot. A kormány a budapesti rendelők, járóbetegellátó intézetek felújítására, korszerű gépekkel való ellátására. Ez évente 10 milliárd forintot jelent. Most készülünk arra, hogy az idei 10 milliárdot a kerületek között a főpolgármester javaslatára szétoztuk. Megkötöttük a színházbékét a tavalyi évben, egyetértettünk a a felújításban, Tehát egész hosszan sorolhatnám, hogy mindenben. Értettünk. Egyet, egyet értettünk a Galvani híd megépítésében, itt most látom, hogy a főváros álláspontja hol ide, hol oda változik, de én bízom benne, hogy amire a szavukat adták, és úgy írásos határat a foglalatunk, ahhoz tartják magukat. Kétfajta kettősség, meg Magyarország szerkezetéből és a demokráciából fakadóan természetes elkerülhetetlen beszéltünk már itt is erről, próbálom a legrövidebben felidézni, hogy megkapja a tőled ismétlés miatt hogy egyszerűen két intézményes szerkezet van a magyar politikában, akinek 150 éve feladata és mindig is az volt Budapest építése, a mindenkori nemzeti kormány, és a mindenkori önkormányzat. És ráadásul városvezetés. Most egy politikai társadalat hoztak létre a budapesti választók. van egy demokratikus legitimitása, egy jobboldali kormány, és egy megválasztott balos városvezetés. Tehát persze, hogyha, de is volt a kritáink, tehát az, hogy és az is jól van, hogy a nemzeti kormánynak is feladat a Budapest építése és az önkormányzatnak egyiket sem lehet kikapcsolni. Hát ezekkel együtt kell élni, én azt mondom a vita a természetes, a kritikai gondolkodás magyar fővárosában pláne természetes, aki nem bírja a vitát meg a kritikát, hogy ne vállaljon szolgálatot a Budapest ügében. Igen, ez az érted, halagszol nem ellened, ez már másodszor van az én számom, miközben nem áll nekem jól, ezt nem mindig érzékeli az ember, de ez most gondolatjelben volt. A uh, oda, van, oda, és az nincs vitakni. E egen, egen, Szóval és tettel most közelik következnek. Aval tisztában kell lenned, és ha nem válaszolsz, akkor csak én mondom, te még nem mondtad ki az igen, bár legutóbb arról volt szó, hogy Pokorni Zoltánnal szoros egyeztetés van a tekintetben, hogy te végül is elvállalod-e a képviselőjelöltséget hegyvidéken, de nyilvánvalóan, hogyha majd ezt eldöntöd, és te ezzel kapcsolatban azt mondtad, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatsz hegyvidék polgármesterével, egyeztetéseket, akkor majd nyilvánvalóan nem lehet kihagyni azt, amit most felajánlok, de nem kell, hogy megnyilvánulj benne, de akkor, amikor ez bekövetkezik, akkor már nem lesz könnyű kitérned, hiszen akkor egy újabb státusszal egészül ki a te portfóliód, nevezetesen, hogy a turulla kapcsolatban akkor majd meg kell, hogy nyilvánuljál, addig, amíg a képviselő jelöltséged, ahogy ezt szokták mondani, lebegtetve van, addig ez a kérdés indokolatlan, mert miért pont tőled, de abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy igen, hát akkor majd ilyen fognak. Jönni, ezzel gondolom teljes mértékben tisztában vagy. Amban a folyamatban, amiben most uh, vagyunk, ezen kell végigmenni. Uh, én nem önmagában azért uh, vállalnám el, ezt a nagyon megtisztelő felkérést, hogy képviselőjelölt legyek, hogy azt odaírhassák a nevem mellé, ha sikerülne ez a vállalkozás, hogy, hogy képviselő, országgyősi képviselő vagyok, hanem azt próbálom megnézni, hogy mit tehetek Budapest ére, illetve Budapestnek -e a második kerületi és 12. kerületi részeért, és azért most valóban azt tekintjük átpokolni Zoltán polgármesterrel, és egyébként a, az önkormányzati képviselőkkel, a helyiekkel, civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, hogy egy milyen programot lehetne összerakni a második kerület és a hegyvidék számára, mert valami programért érdemes benevetni ebben a versenyben, nem önmagában azért, hogy az ember... Oké, okay, csak ezért mondom... Képviselő. Ez a programalkotásnak az alapjait rakjuk le, én szerintem itt még a korai ez ez a döntés végleges tudni. By the way, ugye én is hegyvidéki vagyok, bár nem oda születtem, és sohasem leszek annyira honos ott, mint ahogy a, azok, akik Buda. Ugye azt tudjuk már a Isándor után szabadon, hogy a Budainak lenni Buda az, lakni, egy, az, egy, az egy életérzés. Meglepett. Hát, akkor majd, hogyha úgy adódna, akkor kampányolhat. Jó, <gül> még beszélünk. Azt kérdezem tőled, de passzolhatsz, ugyanről volt szó eleve egy Bán László interjú már érintve volt a Györgyevis beredekkel folytatott beszélgetésben ugye a Ligetnek kevés jobb kortese van kortes hagyjáratot folytató embere mint Bán László aki egy korteskedik a a Városliget project hát és Erre... dolgozik igen igen ez ez ezt, ezt kétségtelen, de az indexben megjelent fel egy interjú, amely a következő kérdést tartalmazza. Ha a Liget Project befejezése a kormány és a főváros közti alkú kérdése, mit ajánl fel a kormány? És meglepetésemre azt olvastam, de lehet, hogy én valamiből kimaradtam. A válasz így szól. Például ellentételezés nélkül vállalta a fővárosi fenntartású állatkert biodómjának befejezési munkálatait, amelynek költségét 16,5 milliárd forint összegre becsülték a főváros legutóbbi erre vonatkozó tanulmányában. Szerintem lesz az 20 is, mire ténylegesen megépül. Én valamiből kimaradtam, vagy, vagy, vagy mi a helyzet? Én nem tudtam azt, hogy ezt a teljes összeget állja a kormány. Hát tettünk egy javaslatot, igaza van és várjuk a főváros végleges választát. Én remélem, hogy meg tudunk egyezni, mert ugye mi egy még októberben tettünk egy olyan javaslatot, hogy azért, hogy, hogy ne kelljen, ne legyen, ne, ne vezesse. Most a Hermilinakarázsról volt szó, és az nem volt De, ekkora ne, össze. Nem, ne, ne, ne, tovább léptünk ezen. Igen. Tehát ugye az októberi közfejlesztések tanácsai illesére karácsongerge azzal jött, hogy ő megszorításokat, adóemelést és hitelfelvételt, eladósítást akar Budapesten, hmm? meg azt mondtuk, hogy inkább. Hát ne, nem ez így fogalmazott? Nem nem jó, jó, igen? Ez nem jó ötlet, hanem akkor például segítünk azzal, hogy itt kb. a 60 milliárd forintnyi fontos a fővárosi önkormányzat által eredendően az önkormányzat által megvalósítandó városfejlesztést, magunkra vállalunk, a kormány finanszírozza és megcsinálja az önkormányzat helyet, és ezzel tehermentesítjük uh -huh. a fővárosi budsét, és ebből az egyik tétel, az egyik ajánlatunk, hogy a teljes építési költségét a biodomnak, ami a befejezéshez kell azt magunkra vállaljuk, megcsináljuk. Egyedül arra kérjük, hogy mert mégis mégiscsak az állatkertér az ő kompetenciájuk, hogy a növény és állatbeszerzéseket, mit kell oda venni, és azokat honnan kell, meg hogyan, ehhez mi nem értünk egy így, meg növénytani kérdés, ezeket intézzen az állat és növényként egyébként az építkezésben. Oké, de annak a költségét kiállja, ami a, a belső térnek a kialakítását illeti itt a növények és állatokat illetően, tehát nem az építészeti részt, hanem ami a növényes állatvilágot a, illeti Ami külső meg belső építészet, azt mi mindent vállalunk, a berendezéseket. És a cápákat, a cápákat kifizeti? Csak a növényeket és az állatokat szerezze be a Igen, az sem lesz két fillér. Nem szerepelt a mi eredeti menetrendünkben, de hát éppen most tízkor kezdődik ez a konferencia. És, és volt csak ennyit még, hogy ugye akkor a Hamászokba került, ugye a 60 milliárdos tételben benne volt a Budai most villamos délirányú meghosszabbítása, átvállalnánk a kelemföldi buszpályaudvar bővítés és építés, a rakpartnak egy gyalogos és kerékpáros barát átalakítása, az autósforgalom megtartása mellett, és a, és a, a Gellért-hegyi sikló megépítés elveket vállalnánk magunkra. Ugye ezek önmagában egy-egy beszélgetésre tízka. alkalmasak. Tízkor kezdődik a mai konferenciád? Igen, igen, igen. Tízkor a portfólió tart egy konferenciát, ahol ismertetjük Vitézi Dáviddal és Homolyan Roberten a, a budapesti és agglomerációs vasútfejlesztési ami egy húsz szóló stratégia, azt gondoljuk, hogy a közösségi közlekedésben a vasút eh, itt Budapesten belül és Budapest és az elővárosai viszonylatában is egy kihasználatlan aranytartalék megduplázódhatna az utasok száma. Ugye ez a, a BAVS, ez a Budapest agglomerációs vasúti stratégia, ez mennyiben a jövő zenéje? Hát nagyon nagy részt a jövő zenéje, ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy bizonyos elemei már folyamatban vannak, hiszen például, a ah, fogunk erről beszélni, hogy Budapest egyik legnagyobb problémája Budapesten belüli, Budapest és agglomeráció, illetve országos távolsági, sőt trans közlekedési viszonylatban is az egyik legnagyobb problémája, az átjárhatatlansága, egyetlen egy helyen a déli, vasúti összekötő hídon lehet átjárni Budapestet, ahol egy vágánytár volt. Ennek a megduplázása már épült, tehát ott kiegészül a híd, és új vágányok lépesülnek, ezzel a déli körvasútnak az építése megy is kezdődött, ami Ferencváros és, és Kelemföld között jelentene új megállókat és kibővített vasúti kapacitást. A hét tender elindult, tehát a hét jármű tender, tehát már írtuk ebben az évben lezárjuk, már azt is látjuk, hogy két filáccség, az Alstom és a Stadler jelentkezett és fog ajánlatot beadni, tehát biztos, hogy nagyon korszerű nyugati gyártású a alapjánpadós hívjárművek érkeznek, képé, alatt fogják megjártani őket, akár ki is nyeri ezt a tender, tehát bizonyos elemei elkezdődtek, de azért itt nagyon sok intézkedés van, és ez egy 20 éves probléma. Azt el, és aztán béké hogy a kérdésre azt válaszolod, hogy 20 éves fejlesztési program a BABS, de hol áll most? A válasz így szól, a részletes stratégiát a miniszterelnökség az ITM, a MÁV és a kormányzati Budapesti Fejlesztési Központ sok szakértő munkájára támaszkodva elkészítette. És akkor ugye egyrészt felvetődik az a kérdés, hogy vajon itt az együttműködés magával a mindenkori fővárossal hol és mikor kezdődik el, hogy aztán ez elejét vegye annak, hogy mindaz, ami az elképzelés, az aztán milyen viták vagy ellentétek mentén valósítható meg, hiszen Budapestet érinti. Az együttműködés abszolút megkezdődött. A BKK részt lesz ennek a programnak a kidolgozásában, és a fővárosi közfejlesztések tanácsában fog kérni a főváros véleményét és, és egyetértését. Én gondolom, hogy. De magának ez, a konferencián én nem láttam, a fővároshoz köthető, már mint a főváros ezer részéhez köthető előad, előadót, homolya Robertet, téged, Vitézi Dávidot láttam, vagy tévedek is, van más előadó is? Nem, nem de ez indul ez a, a ugye a, ez a kormány megismerte ezt a stratégiát, amit közösen kidolgoztunk, és azt a házi feladatot adta nekünk Vitézi Dáviddal közösen, hogy egy jó szakmai civil, párbeszéd folyamatot bonyolítsunk be, amibe vonjuk be az önkormányzatokat is, tehát ez is előttünk van, de mondjuk a déli körvasút projektem heti rendszerességgel dolgozunk együtt Ferencváros és Új-Buda önkormányzatával, tehát ez a folyamat megkezdődött, ez ma egy ilyen alkalom, ahol mégiscsak a stratégia szerzői mutatják be a nyilvánosságnak, de sok ilyen tanácskozás és azok a a főváros is részt venni, Mind, az... de egy, egy mondatot, hogy én, én azért számítok a, itt egy nagyon konszenzusos elfogadására ennek a stratégiának, hiszen Karácsony Gergely pont tegnap beszélt új, újra, és ebben egyetértünk, hogy a légszennyezettség az egy jelentős probléma Budapesten, a kötött pályás legkörnyezetbarátabb vasúti közlekedési részarányának a növelése És Itt a Budapesten belüli közlekedésben is egy négyszeres növekedést, de a Budapesten belüli vasút használatban is egy négyszeres növekedést válunk ezzel a, a stratégiától. Tehát ennél környezetbarátabb közlekedési mód és irány, mint hogy egyébként 115 ezerrel csökkenne az autós utasok száma, hogyha ez a stratégia meg tudna valósulni. Nem nagyon van, mindig hazudok, mert van egy utolsó kérdés, de ez tényleg az utolsó. Tegnapi hír, hogy a járatok alacsony kihasználtságához igazodó esti menetrend lép életbe február 6-ától, ma 4 -e van, ez egy tegnapi hír, és számos járatot érint. Ez annyiban elevenünk bevágó, hogy te korábban még 2020 folyamán többször is észrevételezted a pandémia idején való járatsűrűséget, akkor arról volt szó, hogy azt növelni kell, most pedig a kihasználtságot látva este 8 óra után a legkülönbözőbb azt hiszem 50 viszonylatban történik jelentős járat ritkítás. Ez a te véleményes szerint egy időben és megfelelően hozott intézkedés-e? Hát azt tudnám mondani, ugye egy ilyen pestiesen, hogy jó reggelt kívánok, de itt este járat ritkításról beszélünk, tehát jó estét kívánok. Tehát könyörgöm. Április óta mondjuk fitéző Dáviddal, hogy a munkaidő kezdetén és a munkaidő végén jár a csürítés, hogy a távolságtartás lehetővé váljon, és egyébként este a kiárási törvátozás életbelépésével pedig radikális járatritkítás mert nem kell pazarolni a benzintől a munkahórákat, és futtatni feleslegesen a buszokat és egyéb járműveket. Február 6-án értettünk, hogy tavaly már kezdődött az egész. Tehát nem is találok szavakat. Ezt most nem fordítom le magyarra, mindenki úgy érti, hogy szeretni. A jövő héten folytatjuk, rengeteg téma van még, de egyszerű blokkosítani A munka, ebben... kevesebb Facebook-post, meg ezt tudom mondani. Jó, hát ezt igen igen, igen, igen, igen, igen. Kérek engedélyt elköszönni. Én köszönöm, kérek engedélyt lelészni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, szépen. szépen. viszont önök fülyes Balást hallották, keresek még egy zárózenét, 061 9 Állok incselkedésükre, ha van miben. Holna, Filippov Gábor, Navracsics Tibor, Brückner, Gergely és még Nemes Gábor nem tudja, de remélhetőleg Nemes Gábor lesznek. A hétfő még nincs megtöltve, de nem is lehet ennyit pofázni, mint amennyit én beszélek. 061 9 111 168. Ne kiméljenek. Ha van véleményük, akkor osszák meg valami. 1, 2, 3, 4, 5-6. Hát a kettőre már nem lesz idő, de egyre igen. Azt mondtam fizikából, ahol egy dolog van, de a másik nem fér el, ez valótkozik a cd is. Elnézést, hogy ma ilyenek voltak a telefonvonalak, bár a fűrés folytatott beszélgetés már jobban szólt. kettőt szeretnék mondani, az egyik a 2006 a fókusz írt ez az az EHO TV indulása, hogy szerintem arra a 2006-ot, a másik pedig abban nem jutottam már, pedig telefonálgattam a Kiko András Gábor. Hát én azt mondanám, hogy nekem azt az mondja még el a véleményem. azt szeretném, hogyha visszaborná Kiko András, úgyhogy csak azért, hogy utána haddöljön rajta az egész formányfárci média, hogy milyen hülyeséget csináltak. hogy én azt állom, hogy vonja vissza. Milyen érdekes, hogy az ECHO TV-nek az indulásáról hogy megfeledkeznek, és aztán valamit olyan színben tüntetnek fel, amilyen színben aztán feltűnt az a tévé, de nem úgy indult. 061-911-168, figyelek, ha van mire... Kiválta a Granada Barcelonát. No, Kiválta Pokorni Zoltánc az ATV-ben. Kiválta Pampet Gabót az RTA Klubon. való van egy csomó új nézője a KFJ A nézői és a hallgatói telefonos ridegtartás ne riassza előnöket. Vakjuk is talál szemet. 061911168. Valójában az impresszióik mellett uh, arra vagyok kíváncsi, hogy mi, mi, mit tapasztalnak a világban, amire az én ablakomat rányítják, miközben én számtalan ablakot nyitok ki önöknek. De lehet, hogy önök olyan ablakokon néznek, amelyeken nekem is látnom kéne. Várom ezügyben, hogy nyissanak ablakot nekem. Jó reggelt! Jó reggelt, német! Ö, azt szeretném kérdezni, hogy jól hallottam, hogy, hogy Budapest falu? megnevezés került a beszélgetősből. Budapest falu? Aha. Én nem tudom, mire utal ön halvány gőzölni. Hát most beszélgetett a... A Balázsról? A Füriás Balázsról, és ő, ő mondta azt, hogy Budapest falu. Hogy az én fülem rosszul hallottam, vagy... Az agglomeráció és a főváros közlekedési összeköttetéséről volt szó. Nem senki többet. Törö pont! Piala Janos Kukat, gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis Amennyiben nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk ha az utolsó, volt, akkor nagy volt a megtiszteltetés. Egy telefon még belefér, de már nem sokáig. Ha sokat markoltam, őszintén remélem, hogy nem fogtam nagyon keveset. Jó reggelt! Jó reggelt, jó Hát ezek után ne várja, hogy karácsonyi gezdés fogod aláni, megint sikerült szóba Miben? Az a több Facebook. Hát a több Facebook, több Facebook, kevesebb, uh, kevesebb Facebook, több munka. Mit gondol, kire utalt? úr már megint szóval. De ne öröküljön egy egy mondat... ember, igen. De én egyáltalán nem parancsolok, de az iránt érdeklődöm, hogy miközben kölcsönösen tüskéket helyeznek el egymás cipőjében, miért gondolná az, hogy egy ilyen megjegyzéstől teszi függővé Karácsony Gergely az itteni megjelenését, amikor egyébként korábban itt volt, miközben akkor még más pattársai voltak ennél külön megjegyzésekkel iránt. ez nem inkább őrről szól és a füriessel való viszonyáról sem, mint a Karácsony Gergelyel való kapcsolatrendszeremről. Szerintem nem erről szól elsősorban. Hát szerintem cseréljek ki otthon a tükröt. Jó, jó, kicserélem. Köszönöm. Nagyon kedves. Egyrészt kedves másrésztről, hogyha hallgatná és nézni a műsoromat, és nem telefonálnék. Én azt csinálom, hogyha nem Érted, de én lemondanék mondan az ön. Én, én lemond... ő, ő, ő lemondana, én meg nem mondok le mint törzshallgatója, törzsnézője, Facebook csoportjának kezelője. Nem mondok lapot. Nézzé, azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az a Facebook csoport, ha csak a múltból indulok ki, az olyan nívótlan, és az én szempontomból, mármint az én egyén, az én megítélésem szempontjából, olyan méltóságon aluli, hogy önnek erre a telefonra már nem lesz módja reagálni. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel, nincs tiltó lista. Az az én fejemben van számok alapján, meg hangok alapján. Önnek van módja. Én láttam az ön tevékenységét korábban a Facebook csoportjában, és láttam azt, hogy a Facebook oldalán a 168 órának a műsorom alatt megpróbálta mérgezni a levegőt, és nem sikerült. Az hogy ön beleszellent az én életembe abban a keyfejjáncsi csoportban, azt addig csinálja, ameddig akarja. Különös tekintettel, hogy azt még ön is moderálja egy olyan palival, aki a színvonalát tekintve öntől nem nagyon tér el. De hál' Istennek van egy nagyobb tér, ahol az ön szellentése, székelés közben nem érzékelhető. Ez nevezetesen a 168 óra, amit ebben a pillanatban egy WC-ként írtam le, amiben én vagyok egyébként az, aki lehetővé teszi azt, hogy önszagokat gyártson. De ez egy olyan nagy helység, ahol az ön szellentései Istennek abban a légtérben olyan mértékben eloszlanak másik társával együtt, ha én jól emlékszem, hiszen korábban kartkarba öltve próbálták az én műsoromat valamilyen módon megjeleníteni abban a csoportban, tehát Ebben a nagyobb térben hál' Istennek az önszellentéseim már szag nem kiszagolhatóak. Az pedig, hogy ön ebben a műsorban betelefonáljon, ennek a lehetősége az ön számára mindig adva lesz, nekem pedig adott lesz az, hogy evel ön ne élhessen. Én döntöm el, hogy milyen dezodort használok. Ön számomra szarszagú. Viszont hallásra.